Jó estét! Beszéljünk a presztis fogyasztásról kicsit. Mi az a presztis fogyasztás? Vannak bizonyos termékek, amelyek nem írhatóak le a hagyományos kapitalista modell értelmében. Nem írhatóak le a, a kereslet-kínálat elv hagyományos mértékeit használva. Tehát eh, erre az a megfelelő kifejezés, hogy eh, nincs meg az úgynevezett árértékarány. A persztis fogyasztási termékek körében is. Azt kell tudni, hogy bármiről van szó. Bármiről, tehát a világ összes fogyasztási cikké, cikkéből bármelyikről van szó. Ugye itt van egy fogyasztási spektrum. A fogyasztási spektrum, bármelyik eleméről van szó, ott létezik egy presztis fogyasztási osztály. Egy, egy olyan zóna, ahova, ahonnan már nem fogyasztasz. De tényleg bármiről van szó. Tehát a Málna az autón keresztül, a szemüvegig, a minden, mindenben. Mindenben van egy olyan zóna, ahol elszakad a, az ár az értéktől. Tehát Irreálissá válik, válik ez. Már a magának a terméknek az ára. És az, amit a termék szolgáltat. És erről kéne beszélni, hogy ennek mi az alapja, mert ez, ez, hogy mondjam, ezek nem tömegfogyasztási cikkek. A tömegfogyasztási cikkeknek a logikája az nagyon egyszerű: az úgy működik, hogy van egy tömegkereslet, és arra, arra ráépül egy tömegkínálat. És ezen, a, ezen a, a fronton zajlik egy verseny különböző cégek, különböző márkák között. Hogy melyik értékesíti a saját termékét. Persze ez a verseny megvan hekkelve. Megvan hekkelve az úgynevezett reklám által. A marketingesek azt hazudják, hogy a reklám az segíti, a versenyt. az gerjeszti a versenyt. Ez egy hazugság. Ez a legnagyobb és legsúlyosabb hazugság. Ugye ők azt hazudják, hogy a reklám az kapitalizmus barát. Az segíti a kapitalizmust. De nem igaz. Nem igaz. A reklám az meghekkeli a kapitalizmust. Meghekkeli a versenyt. Ugye arról van szó, hogy két termék versenyez egymással. És az egyik cég egy ponton... ugye hogy lett meghirdetve ez a kapitalizmus? Mi volt, a, mi volt a, az eszmény, amely vezette a kapitalizmus teoretikusait annak idején? Ezeket a, ezeket a neoliberális atyákat, a John Stuart Milleket, meg a Benjamin Constantokat. Ez az volt, hogy ezek a termékek ezek versenyeznek, ezek a márkák versenyeznek egymással. És hogyha amelyik márka jobban fogy, többet ö, értékesít, vagy valamelyik cégnek mondjuk több pénze van, az a cég ezt a pénzt vissza fogja forgatni a termékbe. Tehát a profitot visszaforgatja a termékbe, és még ízletesebb lesz a Coca-Cola, még biztonságosabb lesz a Volkswagen, még, ö, még jobb felbontású lesz az LG televízió, és így tovább. És így az a cég, amelyik, amelyik nagyobb profitot halmoz fel, ezt vissza tudja forgatni a termékbe, még jobb minőségű terméket hoz létre, és így beindul egy ilyen kurva jó értelemben vett verseny a mi kényelmünkért, meg a mi biztonságunkért, meg a mi, a mi jó közérzetünkért. És ez a verseny ez, ez, ez mindenkinek az érdekét szolgálja, és ez milyen kurva jó ez a kapitalizmus. Aztán jött az úgynevezett marketing, meg jött a reklám, és ezt az egészet meghekkelte a picsába. Ugye arról van szó, hogy jött egy cég, most ez ez így le van butítva nektek, tehát most nem arról van szó, hogy volt egy ilyen cég, de most ezt így modellezzük így. Jött egy cég, amelyik azt mondta, hogy ő a profit töbletet, amit kivehet kvázi a cégből, vagy kivehet a termék mögül, azt visszaforgatja, de nem a termékbe, hanem a propagandába. De ez, volt a nagy, ez, volt a, ez volt a nagy fundamentális váltás. Tehát ő azt a profitot, amit megtermelt, ő, a, ő úgy, úgy gondolja, hogy ő abból, mert két, két lehetősége van ebben a helyzetben. Vagy még jobb terméket hoz létre, és ezzel növeli a vetélytársakkal szembeni előnyét, és a márkájának a keresletét. A másik lehetőség az az, hogy nem a termékbe forgatja ezt vissza, hanem visszaforgatja a propagandába. Két lehetőség, az egyik az az, hogy a töbletpénzből még jobb terméket csinálok. A másik lehetőség, hogy a töbletpénzből egy olyan hazugságot csinálok, ami arról szól, hogy a termék még jobb. Egyre többen kezdtek el élni a második lehetőséggel. Mert megfigyelték azt, hogy az emberek alapvetően nem érzékelik ezeket a különbségeket. Tehát mondjuk egy egész éves profitot mondjuk, visszaforgatok abba a kurva Coca-Cola, ami már így is nagyon finom, mint tudjuk. Visszaforgatom abba a Coca-Cola, és lesz egy kicsit finomabb. De most a szalacsi az most ezt észre fogja venni, vajon? Aligha, mintha innak kólát, vagy bármit a fröccsön kívül, persze. De most tök mindegy, hogy kiről van szó, nem veszi észre, tehát a fogyasztó ezt nem veszi észre. Hát akkor úgy akkor, akkor rosszul forgattuk vissza a pénzt. Ha a fogyasztó nem veszi észre, hogy a, hogy a, nem tudom én, az újabb golf, a nem 2010-es golf, ennyivel jobb lett, mint a 2007-es golf, vagy a 2004-es golf, akkor rosszul forgattuk vissza a pénzt. Akkor nem jobb golf kell, hanem egy olyan kampány kell, amelyik eladja az embereknek a jobb golfot. Úgy tűnik, a jobb golf nem adja el önmagát az embereknek elég jól. Hát majd eladja a marketing a jobb golfot. És az, az azért is jó, mert jobb golf se kell. Az egész pénzt elkölthetjük ezeknek a szélhámos hazudozóknak a lakbérére, meg a nem tudom én vagy bármi ilyesmire. Hm? Innentől kezdve van meghekkelve a kapitalizmus. Tehát nem, arról volt, nem arról volt szó, hogy, hogy jobb és jobb termékek fognak versenyezni egymással? Hát most az a helyzet, hogy nem jobb termékek versenyeznek egymással, hanem hirdetések versenyeznek innentől kezdve egymással, és nem azt a terméket fogod venni, amelyik jobb, mint a másik. És itt a nagy probléma, és itt a nagy célhámosság, hogy, hogy nem nőtt étre ez a verseny. Nem méred össze a termékeket egymással. Tényleg, nem méred össze őket. Mert, mert ezt az egész tevékenységet ezt a marketing kiszervezte a tudatalattidba. És az egész, ez az egész tevékenység a tudatalattidban zajlik, nem a tudatodban. Ugye, hogyha nem lenne reklám, akkor mi lenne? Kurva nagy bajban lennél. Ott állnál a polc előtt, és szoronganál, hogy melyiket vedd el. De ez a szorongás, ez egy jó szorongás lenne. Ez lenne annak a versenynek, amit a liberalizmus, meg a kapitalizmus teoretikusai megálmodtak, ez lenne az alapja. Ott az a szorongás lenne az alapja. Táz Te a Tesco-ban, körülvesznek téged polcok. Rajta termékek. Ö, valamelyiket választani kell. Valamelyikbe bele kell kapaszkodni. És jön a szorongás, mert azt érzed, hogy melyikbe. Kurva nagy a termékspektrum. Rengeteg a termék. Kurva nagy a választék. Melyikbe kapaszkodjak. És ez egy szorongató érzés, mert Különböző árak vannak rajta, és olyan mennyiségű termék, és a termékspektrum akkora, hogy nem tudod egyszerűen felmérni. Nincs annyi életidőd és életenergiád, hogy fel tud mérni, hogy ezt a versenyt rendesen meg tud rendezni, ahogyan ezt ki lett találva. De nem baj, mert a reklám a segítségedre siet memetikailag el, el, elhelyezi benned a megfelelő logókat, a megfelelő szlogeneket, a megfelelő dallamokat, a megfelelő színvilágot. És amikor ott vagy a polc előtt, akkor bizonyos termékek a rokonaid lesznek. Közel fognak állni hozzád, ismerősek lesznek. Persze a reklámból. És akkor azokba belekapaszkodsz. És azokba bele tudsz kapaszkodni, mert azt érzed, azt a biztonságérzetet, ami a kiszolgáltatottságodból kiránt. Igen, ez ismerős, és belekapaszkodsz, és az lesz az a termék, amit választasz. Így működik a reklám. Így működik ennek a mechanizmusa. Ezért kibaszott nevetséges, amikor a reklám ellen agitálok, és a, a kommentelők így, így odaírják, hogy én nem nézek reklámot. Rám nem hat a reklám. Hát kurva intelligens vagy, apám baznak, gratulálok. És érted, ő. 12. Józsibaz meg a kőbányáról, Mr. Géplakatos, elmagyarázza a világnak, hogy ő rá nem hat a reklám. Hát hülyék ezek a marketing cégek, amelyek százi milliárd dollárokat költenek el évente valamire, ami nem is működik. Hiszen a géplakatos megmondta. Nem működik, nem hat, ő rá. Ő nem is nézi. Kész. De ők ezt imádják, amikor azt látják, hogy van ez a világ, és mindenki hülye. De ő a géplakatos, ő igen, ő bazd meg, ő, ő érti az illuminátusokat, érti, hogy a csík tolja a repülőt. Ő érti bazd meg, hogy a reklám nem hat, ő rá nem. Mert ha nézi, ő akkor se figyel. Hát pont ez a lényege apám, bazd meg. Ugyanezt történt Európával, majd erről is beszéljünk, a Brexitről, meg Európáról. Kírtam a Facebookra, hogy Magyarország Európához tartozik. És erre így jöttek a kommentek, de hát nem egy, meg nem négy, meg nem kilenc, hanem harminc, meg negyven, és odaírták, hogy Magyarország Európához tartozik. Puzsér! ha Európa, az nem az Európai Unió! Hát az Más! Ha Európa egy földrész, hát ahhoz tartozik Magyarország, hát tiszta sor. De hát az nem az Unió, ha hát, ezt nem érted, Puzsér, és még te osztod itt az észt, hát az Unió az nem az Európa, hát persze, hogy az Európához tartozik, de hát ha elszakadunk az Uniótól, attól még Európában maradunk Puzsér, hát hülye vagy és elmagyarázza. De olyan kurva jó lett volna, annak idején, így a Szent Istvánnak próbálták az ilyenek elmagyarázni, így elképzelem, hogy így, Há Európában vagyunk, de hát a, nem kell attól még Rómától fölvenni a kereszténységet, csak az ilyeneket a Szent István négybe vágta. Hát ez volt a megoldás. Most is ez kéne egyébként. Világos, hogy Európa egy földrész. Ugyanakkor azt is értjük, hogy az Európai Unió az a politikai Európa. Ugye? Érthető, ugye? Innentől kezdve azt mondom, hogy Magyarország Európához tartozik, azzal nem azt mondom, hogy Európa az Uráltól nyugatra van. Ugye? ugye értjük, hogy ami ezer éve Róma volt, az most Brüsszel. Ugye értjük, hogy ami ezer éve Bizánc volt, az most Moszkva. Ugye? Érthető, nem? És ilyenkor, amikor azt mondom, hogy Magyarország Európához tartozik, és ez nem azért van, mert én azt mondom, hanem azért van, mert Szent István ezer évvel ezelőtt hozott egy ilyen döntést. Ugye? Értjük. És amikor én azt mondom, hogy Magyarország Európához tartozik, akkor azt mondom, hogy Rómától kértünk vallást, koronát, legitimitást, és nem Bizánctól. Nem pravoszlávia van, hanem itt nyugati kereszténység van. Kvázi a nyugathoz tartozunk, kvázi Európához tartozunk, vagyis Brüsszelhez tartozunk, ilyen módon. És nem Moszkvához. De ugyanezt történt, ugyan a, ugyanígy a kommentmezővel, amikor lemertem írni azt, hogy a jog az nem a az nem a, a, a, a, a, a törvénynek, meg a jognak a forrása, az nem a hatalom, meg nem az ember, hanem annak van egy magasabb forrása. De az nem úgy van, hogy a hatalom gondol valamit, azt leírja a törvénybe, és az a törvény attól legitim lesz. De hát ezek a nyomorult géplakatosok, ezek, ezek, ezek a kádárizmusban nőttek fel, és ezek, ezek, ezeknek az agyába gyakorlatilag belevésték, hogy a hatalom a minden. A hatalom a minden. És a hatalom az legitim. Értjük, hogy a legitim? Géppisztoly által legitim. Értjük, ugye? Gumibottal legitim a hatalom. És hogy ez egy legitimitás. És akkor így leírja, hogy hülye vagy, Puzsér! Amit a hatalom mond, az a törvény! Ahol az erő ott a hatalom, ott az igazság. Hát ez régi igazság, az erősebb kutya baszik. Puzsér. Ilyen vagy, ezt se tudod? És magyarázzák nekem ezeket a jó kis ilyen munkás bölcsességeket, így 1958-ból. Puzsér. Nincs igazság, mert lemerik a mesélyedet, Puzsér. Ez a világ. Holott. ott, egy fogalmuk nincs, hát fogalmuk nincs olyan fogalmakról, hogy természetjog. Ugye? Mit jelent az, hogy jog? Ugye ennek kétféle, kétféle eszmei forrása van, attól függően, hogy hívő vagy, vagy nem vagy hívő. Ha hívő vagy, akkor arról van szó, hogy a jog Istentől ered. Ha nem vagy hívő, akkor úgy fogalmazunk, hogy a jog a természettől ered. Tehát a természetből fakad a jog. És az ember az nem az, aki a törvényt hozza, az ember az, aki a törvényt csak kodifikálja, csak írásba foglalja. És mi a zsarnokság? Az a zsarnokság, amikor az írott jog, az nem az eszmei jogból, vagy az, esz, az eszményből, a kvázi természetből szivárog le, hanem az önkényből. Az önkényből fakad. Az aktuális Nérónak vagy Kaligulának az önkényéből fakad a jog, és nem pedig a természetből. De ők ezt se értik, mert nem akarják érteni. Mert hogyha ők elismerik, hogy van a legitim törvény, meg van az illegitim törvény, akkor még a végén olyan helyzetbe keveredhetnek, hogy ők egy illegitim törvényt védenek. Tehát ők egy zsarnokot szolgálnak. Ezért aztán ők el akarják vitatni ezt az egész értelmezési síkot, hogy van zsarnok, meg legitim vezető. Nincs! Ahol a hatalom, ott a gumibot, ott a zsíros kenyér. Kész! Szóval a presztis fogyasztásnál tartottam, ugye? A fogyasztás az az a világ, ahol nincs árértékarány. Nincs kapcsolat a termék ö, tulajdonságai és a termék értéke között. Tehát sem a minősége, sem a tartóssága, sem a dizájnja, semmilyen vonatkozása között nincs kapcsolat. Ugye megfigyeljük, hogy a presztis fogyasztási termékeknél az a logika érvényesül, hogy fizetsz, mondjuk, Egyszer annyit, és kapsz egy 4%-kal jobb terméket. Ugye? Tehát valami ilyesmi. Most őszintén, valaki tényleg azt gondolja, hogy a Louis Vuitton az, az, az, az mondjuk 600-szor jobb, mint egy faszom hasonló méretű most kell mondanom egy márkát Úristen, fila, azt mondja. Nek... Budmill, basz... ne, ne, azért ne ilyeneket mondjunk már, bassza meg. Valami polgári bad, bassza meg. E... Mi? Azt mondja Tamar is. Hát, jó, legyen, faszom. Nem tudok, én se Louis Vuittonnal kívül semmit. Azért, mert tudom, hogy melyik az a táska, amit teleraknék legszívesebben kövekkel, és azzal basznám pofán a habonyárpádot. Ez a Louis Vuitton táska. Innen jegyeztem meg. De mivel a habonyárpád tékvandó országos bajnok, annak se lenne szép vége. Szóval, tényleg hiszünk abban, hogy az a Louis Vuitton táska, annál a Tamarilnál, vagy minél, annál 12 szer jobb, mert mondjuk 60 szor annyiba kerül? Nyilvánvalóan nem. És azt onnan tudjuk, hogy annál a Tamarilnál nem lehet 12szer jobb táskát csinálni. Mert nincsen már 12szer jobb, mert nincs benne annyi mozgó alkatrész hogy 12szer jobb lehessen. Érted? Tehát nincs, nem tud annyi mindent, bazd meg. Táska, belerakod, kiveszed, ennyi, de nem tudsz, hogy le, jól van varva, maximum, bazd meg, annál jobban van varva, most izében, azért rajta van ez a kis faszom logó, érted? Semmi, nem tud többet, tehát nem lehet többet, érted? Egy ilyen táska, ha mondjuk nagyon szar, akkor lehet mondjuk négyszer jobb. De nyolcszor már nem lehet jobb, mert csak egy táska, érted? Nem tud táskább lenni egy szinten túl már, bazd meg és ezért a kibaszott Louis Vuitton táskáért, ezért fizetnek másfél millió forintot. Miről szól ez? Tehát azt is látjuk, hogy az autóknál is ugyanez van, hogy a Bentley, meg a Rolls, meg nem tudom, ezek, ezek a baszott drága autók, ezek mondjuk 20%-kal jobbak, mint a, a legmagasabb kategóriájú Mercedes. De, de ezért a 20%-ért te szoros pénzt fizetsz, vagy 10-szeres pénzt fizetsz. Érted? Tehát nem, nem 16 millióért veszed meg az autót, hanem mondjuk 160 millió veszed meg azt az autót. Miről szól ez a presztis fogyasztás? A gyományos vett fogyasztás az arról szól, hogy mi jobb terméket akarunk, kevesebb pénzért. Mindig erről szól, ugye? Jobb terméket, lehetőleg több terméket. Tehát az ilyen kettő, az egyben akció még sokkal jobb. Emelje fel a kezét egyébként itt, aki szavazzunk. Ki az, aki a vásárlás során jobban hisz a minőségben, mint a mennyiségben? Ki az, aki a vásárlás során jobban hisz a mennyiségben, mint a minőségben? Hát mi vagyunk kevesebben. Én a mennyiségben hiszek jobban mert ott nehezebb átbaszni. Na, a kettőig el tudok számolni ugyanis, és ha valamiből kettőt kapok, ami mondjuk szar, tegyük fel, az akkor is kettő. Az mindenképpen kettő. Na most, hogy szar vagy jó, ennek a felméréséhez ehhez egy hétig kéne tesztelnem azt a szart, amire nincsen ennyi időm. E ezért amikor azt mondja, hogy kettő, és én ténylegesen látom, hogy kettő, nekem ez meggyőző. Tehát azt érzem, hogy jó, oké. Okay. Mert a másik azt mondja, hogy egy, de ez nagyon jó. Ezt tudom ellenőrizni? Nem nagyon tudom ellenőrizni, hogy nagyon jó legfeljebb elhiszem, vagy nem hiszem el. A másik azt állítja, hogy ez nagyon jó, és kettő. Valószínűleg ő is hazudik de ezzel a kettővel kapcsolatban nem tud engem átbaszni. Szóval, hogy azért hiszek a mennyiségben jobban, mint a minőségben, mert az az alap, euh, hipotézisem, hogy hazudik. És innentől kezdve, most tegyük fel, mind a kettő hazudik. Ez a legvalószínűbb eset. Ebben az esetben a kettő az mindenképpen kétszer olyan jó, mint az egy. Bassza meg akkor most szavazunk. Most kihisz a mennyiségben is. Na vicceltem, nem kell újra szavazzunk. Szóval, szóval arról van szó, hogy többet akarunk, jobbat akarunk, és olcsóbban akarunk. Ugye? Na most a fogyasztó az nem így áll hozzá. Mi úgy állunk hozzá, hogy van valamennyi kis pénzünk. Persze mindig több pénzünk van, mint amit hazudunk, hogy van valamennyi kis pénzünk. De, de azért nincs végtelen sok pénzünk. Tehát azért a világ minden szarát nem akarjuk megvenni, meg hogy nagyon átbasszanak, főleg azt nem akarjuk. Mert annyi pénzünk nincs. Ezért jól akarunk járni. A presztis az abszolút nem így működik. Teljesen más alapokon, teljesen más gondolkodás mentén működik. A presztis fogyasztónak nem kis pénze van. Hanem kibaszott sok pénze van. És azt higgyed el, hogy neki legalább akkor a probléma, hogy mennyire sok pénze van, mint neked, hogy mennyire kevés pénzed van. M főleg úgy, hogy neked nincs is nagyon kevés pénzed. Csak azt hazudod mindenkinek magad körül. Hát, ha leesik egy zsíros kenyér valahonnan. Ő neki, neki az élete, az élete problémája, de így érzse, az élete problémája hogy annyi pénze van, amit nem tud elbaszni. Tehát képzeld el, hogy minden nap növekszik a vagyona mondjuk 800 ezer forinttal. Tehát ennél azért egy oligarchának több pénzzel növekszik a vagyona egy nap, de most ez egy csak egy nagyon gazdag ember. Mondjuk 8 kilóval növekszik a vagyona minden nap. Ez azt jelenti, hogy ő neki ahhoz, hogy azon a nívon tudjon élni, amit ő így megérdemel, meg amiért ő megdolgozott, kint vannak az idézőjelek, azért ő neki, ő neki el kéne tudnia költeni minden nap 800 ezer forintot. Te bassza meg, minden nap 800 ezer forintot elkölteni? kibaszott nehéz dologám? Az pokoli nehéz dolog. Mert ha nem költi el minden nap a 8 kilót, amit minden nap a cégei megkeresek, anélkül, hogy ő dolgozna, anélkül, hogy ő fölkelne az ágyból, érted? Tehát ő döglik az ágyban, és mit tudom én, végignéz a Walking Deadből hat epizódot aznap, és az alatt egy 8 kilót. Érted? Miért egy kicsit kiverte, az alatt keresett még 40 ezer forintot. Hát így, így. Ez kibaszott frusztráló lehet, gondoljatok bele ebbe. Milyen érzés lehet ez? Hogy így kivertem, és bassza meg egy fillért nem költöttem, ez alatt a kibaszott negyed óra alatt, hogy kivertem. Sőt, pénzt kerestem. Ez iszonyú lehet, nem? Egy, egy hajszak. Egy hajssa azért, hogy igazoljam saját magam számára azt a kiválasztottságtudatot, amire a pénzem predestinál És amit így érzek, ami így, a, így faszán földuszasztotta az egómat. De az az élményem, hogy nem tudom. Hogy nem tudok, nem tudok olyan színvonalon élni, mint amilyen színvonalat a vagyonom predestinálna számomra. Hogy ami ebből következne. És ezért van szüksége ezeknek az embereknek a, ezekre a presztis termékekre. De ezek a termékek annyiba kerülnek, ezek a cégek olyan, olyan ö, módon árazzák be a termékeiket, hogy pontosan ezeket az embereket kisegítsék. De ez az ember bemegy egy, egy szalomba, mondjuk egy autószalomba, és így azzal kezdi, hogy melyik a legdrágább autó. Neki nem, nem úgy van, hogy őnek ilyen igényei vannak, hogy hát ő így mit én családos, meg szeretne, mit hátra hátra vonóhorgot, meg ilyen, érted? Tehát ő nem így áll hozzá a dologhoz. Ő úgy áll hozzá a dologhoz, hogy lássuk a legdrágább autót, ne lopjuk egymás idejét, érted? De igen, nagyon sokáig vagyok az autó bassza meg, az alatt is megkeresek 300 ezer forintot, bassza meg, és azt hogy költöm el addig? Ez kurva nagy probléma, ám. De most ti ezzel röhögtök, de ezt ténylegesen gondolj, bele, egy embernek a egész élete ezzel telik, hogy nem tudja elbasszni a pénzét. Bemegy, megkérdezi, hogy melyik a legdrágább autó. És mondjuk azt mondják, hogy az a legdrágább autó. És akkor ő azon gondolkodik, hogy Bassza meg, én beülök ebbe az autóba, megkapom én azt a pluszt? Tehát itt arról van szó, hogy ezeknek az embereknek az esetében plusz 5 százalék, amit ő talán meg sem érez azon az autón, mert nem is tudja, hogy mire figyeljen, mert honnan is tudná egyébként, hiszen csak egy felkapaszkodott pénzes proli. Tehát most egy ilyen, egy ilyen bejöttek a vállalkozásai, meg megfutottak a részvénycsomagjai, most ettől ő tudná, hogy most az az intarzia, vagy a faszom az a az a, az a berakás, az most így neki elég jó minőségű-e, vagy nem? Há honnan tudná, há honnan értene hozzá? Há honnan lenne kultúrája hozzá? Nem is nincs is rá szüksége igazából. Ezért ő biztosra megy, és azt mondja, hogy megveszem a legdrágább autót. Mindegy, hogy, mindegy, hogy, hogy milyen, milyen autó, mert én azt már rábízom ezekre a kurva gazdag emberekre, meg ezekre a kurva nagy cégekre, hogy így, hogy így ami a legdrágább, az biztosan a legjobb is lesz. És akkor fogok tudni úgy élni. De most, hogyha így ne, nem sikerül minden nap a legdrágábbat, meg a legjobb minőségűt megvennie mindenből, mert hát ez a, ez a hazugság, hogy a legdrágább a legjobb minőségű. És lehetséges egyébként, hogy tényleg jobb minőségű mondjuk 10 százalékkal, mondjuk 30-szor annyiért. De azon a napon, amikor ezt nem tudja megszerezni, akkor azt érzi, hogy bassza meg ma se tudtam, ma se tanultam megélni. Ma se tudok élni. Ma is csak itt tengődöm a sok pénzemmel, bazd meg ebbe a szar, húgy, a 8 Audi-ba, bazd meg. És aztán természetesen minden év bele kell cserélni az autót. A még újabbra, a még drágábbra. Gondoljatok bele, hogy ez, ez, ez olyan, mint a... Ez egy olyan bőrbetegség, mint a viszketegség. De ennek sosincs vége. És minél jobban vakarod, annál jobban viszket. Igazából ezek az ember, ezekben az emberekben nincsen mérték, hanem egy ilyen tanult mértéktelenség van. És a fogyasztás pontosan erről szól. Hogy a cég megteszi neked azt a szívességet, hogy olyan sok pénzt adhatsz ki neki, hogy már hálás vagy. Hogy azt érzed, hogy na, Louis Vuitton, na, ez a cég, ez, na végre egy cég, amelyik becsül engem, tart engem valamire. Végre egy cég, amelyik, amelyik partner ez, ebben az én problémámban. Hát itt van ez az én problémám, hogy rengeteg pénzem van, és nem tudom elbaszni. És Louis Vuitton az megjön, és egy nagyvonalú ajánlatot tesz az meg. Azt mondja, hogy itt van egy táska, is bazd ez két és fél millió forint. Na, ez igen bazd meg, ez egy táska. De ez a táska bazd meg. És így innentől kezdve meg, és így elkezd hinni benne. Tehát itt arról van szó, hogy ő erre a táskára rá fogja projektálni mindazt, amit ő a fejében a luxusról gondol. Most mindegy, hogy ez a táska tudja-e, vagy nem. Mostantól tudni fogja, mert ennyi már már az már, meg már, már működtettem az illúziót. És az egész egy illúzió, az egész egy célhámosság, valójában. Ezért ezen a piacon általában az a verseny, hogy a, a az innovációra ö, szánt pénznek a 10-15%-át költik a termék innovációjára, és a 85-90 át megköltik a márka innovációjára. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát nem a terméket fejlesztik belőle, hanem a márkát fejlesztik belőle. A márka még elitebb lesz. Még elitebb környezetbe ágyazzák neked. Tehát valójában a pénznek, amit ráköltenek a, mondjuk a Louis Vuitton márkára, vagy a Gucci márkára, vagy a Versace márkára, vagy ezekre, annak a pénznek a nagy része az a szemfényvesztésre, az az illúzióra, illúziókeltésre megy el. Csak egy nagyon kis része megy el a termékre. A Louis Vuitton meg akkor lenne kurva nagy bajban, ha az egész pénzt el kéne költeni a táskára. Hát hogyan? Há, hogy kell ennyi pénzt tá táskára elkölteni? Há, hogy lesz ebből táskább? Há, hogy lesz ebből bazd... Most Érted? Itt van egy táska, ami már így baz meg eladható két, 2 millió ezer forintért, és most el kéne költeni rá egy kisebb országnak a teljes egyévi nemzeti össztermékét, hogy jobb legyen. Mi a fasz lehet csinálni? Hát semmit nem lehet csinálni, hát a táska ez már táska. Bazen. Mit lehet, ahhoz föl kéne találni valamit, ami a táskát forradalmasítja. De azért ezt elég nehéz, ugye? Meg az az igazság, hogyha föltalálnának ezek valamit, ami a táskát forradalmasítja, az először 4 millió forintba kerülne, és Louis Vuitton lenne a márkája, két-három évre rá már 1500 forintért lehetne kapni bazd meg mindenhol. Mert lesorozat gyártanák mindenkinek, mert mindenkinek kéne egy ilyen táskáb dolog, ami most még nincs feltalálva, de értjük, hogy miről beszélek, nem? Tehát... Ha, ha, ha nem szélhámosságra költenék, ha nem szemfényvesztésre, meg illúziókeltésre költenék, hanem ténylegesen a táskával csinálnának valami nagy dolgot, az nem maradhatna a Louis Vuittonnak a, a privilégiuma. Mert, mert semmilyen inno, igazi, valódi innováció nem maradhat helyzetben soha. Hát most a, a, a Steve Jobs kitalálta ezt az okostelefondolgot, öt évre rá már a szinte az összes nagy kint volt az okos telefonja És kész. És már, már fillérekbe került. Tehát a, a, most az Apple egy, Apple egy ideig a, a telekommunikációnak volt a új vütonja. Tehát aztán kurva hamar ö, a, ezt az innovációt, hogy érintőképernyő, meg ez a virtuális térben való mo mozorgás a kezen kis ujjaddal, azt, azt az összes többi termék így gyakorlatilag lelopta róla, ahogyan ő lelopta legyen másokról korábban. És, és a, az, iPhone az iPhone sem maradhatott ilyen olyan szinten presztizs márka, hanem neki is engednie kellett. Mert az lg meg a sony meg a Samsungok, -ok, azok, azok a, azoknak a, a, az ár ö, kategóriája, az egy nagyon erős gravitációs teret képezett. És abba a gravitációs térbe gyakorlatilag bevonza az Apple termékeit is. és nem azt mondom, hogy pont annyi lesz, de magához húzza. Tehát magához, magához csűri lefelé. Tehát nem lehet elszakadni, ha, ha, ha a tényleges piacon akarsz működni és, és sikeres lenni. Ettől. Érdemes beszélni erről a, erről a Európai Unióból való kiválásról. Hogy a Lázár János kielentette, hogy ő nem tudna, ő, őszintén, ő őszintén megmondja, Lázár János így, hát így emberileg, hát, hogy ő őszintén, hát így elgondolkodott tegnap, hát, és nem, nem, nem, így őszintén, ha neki kéne, most, most kéne szavaznia, hát ő nem tudna így a, őszintén így a Ebben az unióra, unióban maradásra szavazni. Hát, nem tudna. Hát ilyen, ilyen unióban hát nem. Nem. Így Lázár nem. Ő nem. Ő. Hát ő. Ő nem. Mert hogy ugye az unió az hát nagyon korrupt, ugye? Így nem lehet. Ebbe az unióban maradni. Lázár János. Lázár János, aki az uniós pénzek elosztásáért felelt. Ő. Hát most elgondolkodott. Nem. Így nem. Így, hogy ő felel az uniós pénzek elosztásáért politikai alapon, és hát úgy osztja el, ahogyan hát az ilyen barátoknak, meg haveroknak, hát így nem, így nem lehet maradni. Nem így, ilyen körülmények között, hogy az meg, annak adom a uniós forrást, akinek nekem tetszik. Ah, nem jó feltételek ezek így. Inkább kívül képzelném el a jövőt, mondja Lázár János. Mire megszólal Kövér Laci bácsi, és azt mondja, hogy hm, nem mond ez a Jani hülyeséget. Hm, hm. Én is most elgondolkodtam, hát őszintén, hát hogy most őszintén kéne mondani, erre megszólal Orbán Viktor, hát ő is így elgondolkodott, így őszintén, és hát a maradás itt azért a maradás kell, azért, nincsen, nincs, azért így hát nem lehet. Így ez igazából, a, a, a, a Jani mondott, annakban is van igazság, de azért ő így ezt így hogy átgondolta, egy ilyen magasabb szintről, ugye? Így rálát a világra, és így azt mondja, hogy hát... Hm inkább egy hajszányival a maradás. Tehát, hogy a, mert a, de amikor Orbán Viktor annak idején, amikor az EU csatlakozás volt, akkor éppen nem volt hatalmom, akkor, akkor ő is így, így elvonult, a, a, a, fölment a hegyre, tudjátok, onnan Zaratuszra lejött, oda ő fölment. Tényleg ő elvonult, elvonult valami tíz napra, hogy így gondolkodjon erről az euról, hogy ez most jó az országnak, vagy nem jó. És hát tíz napig ő elő se került a hegyről. Gondolkodott, ott kapott egy kőtáblát, azt átgondolta, hogy az most jó lesz, nem lesz jó. Hát aztán csak lejött a hegyről, és elmondta, hogy hát ő gondolkodott ezen, hogy most Európai Unió, vagy nem Európai Unió. És hát úgy találta, hogy nagyon sok érv szól az Európai Unió ellen, és nagyon sok érszól szól az Európai Unió mellett. De az Unió mellett egy hajszányival több szól. Egy hajszányival, ezt mondta Orbán Viktor az Unió csatlakozáskor. Mintha egyébként egy ellenzéki parlamenti képviselőnek a véleménye olyan kurva fontos lenne. Na no, mindegy jó értjük, hogy egy pártelnök, meg értjük, hogy ő az ország lelke, ezt is értjük. De de, hm. Mi ugye arról szól, hogy egy csomóan akarták az uniót, egy csomóan nem akarták az uniót, de Orbán Viktor mindegyik ühet akarja. Ezért Orbán Viktor egy olyan rorsak táblává formálja magát, amire rátekintve mindenki meglátja azt, ami hm, a Viktor elgondolkodott, és most meg ugyanarra jött rá, amire én. Csak az, az egy kurva hajszál, hát lehet, hogy a Viktornak van igaza azzal a hajszállal, mert most én is az én hajszállam talán vékonyabb. Hát a fasz tudja. Így lehet igaza. Ami hát a jelen esetben arról szól, hogy a, a Habonyárpád az kurva jól kitalálta ezt a dolgot. Ugye át kell tematizálni a magyar politikát. A magyar politika az azért ugye jelenleg arról szól, hogy van ez a tol, tolvaj gazember elit, és van, van ez, a, ez az egymillió fiatal, amelyik meg elvándorol. Ugye? ugye ezek, itt azért feszül egy, feszül egy probléma, ugye? Na, ezt kell át tematizálni. Habony Árpád úgy gondolja, hogy ezt úgy lehet át tematizálni, hogy a a, a a jövőtlen, ki, kisemmizett magyar társadalom és a kormány konfliktusát az formáljuk át a lelketlen brüsszeli bürokraták és a lelkes magyar emberek konfliktusává. Ugye? Ö, Brüsszel korrupt. De a magyar kormány, áhát ő patyol tiszta. Ugye? Brüsszel hatékonytalan, ugye? De hát a magyar kormány, hát ami itthon megy meg, hát ez profi baznak. Ez profi. Például egy adóbevallás kitölteni. Hát egy soralátét az egész baznek. Emlékszünk erre, amikor a kormány azt ígérte, hogy egy soralátétet kell majd kitöltenünk adóbevallás címén. Azóta is várjuk a soralátétet. Meg a sört is egyébként. Egyik se jön. Ugyanez a helyzet a a, helyzet a, a a, a Brüsszelnek az antidemokratikusságával. Ugye itt van egy alkotmányossági deficit. Brüsszel nem kérdezi meg az embereket. De Orbán Viktor megkérdezi az embereket. Ugye? Faszom, hány éve van hatalmon Orbán Viktor? Az első Orbán Viktor is számoljuk már. Akkor tíz? Tíz év. Ez alatt a tíz év alatt hányszor kérdezte meg az embereket? Faszom. Nullaszor! szor, Nulla alkalommal sikerült megkérdezni az embereket tíz év alatt? És az a probléma brüsszel hogy nem kérdezi meg az embereket? De most Orbán Viktor megkérdezi az embereket, ugye? Hát most megkérdezi. Erről a kibaszott kvótáról, amiben történetesen igaza van. Hát most értjük. De az hogy így elkezdik pedzegetni a, a, a, az Európai Unióból való kilépést. Hm. És persze azért csinálják kurva jól, mert a Lázár megpendíti a kilépést. Orbán Viktor meg, megpendíti a maradást. Kövérlaci, elgondolkodik, és hát, hm, ez az unió, hát. Hm. Ez nem egy bajuszbarát világ. És és jön Dajstomi. A, igen, igen. A, igen a, Dajstomi, ő, ő... Hát, ő, igazából a, a Dajstomira meg a barátaira lehet azt mondani, hogy ők a narancsúz, nem? Értjük? Jön, és ő azt mondja, hogy hát Európa. Hát ez, ez nem kérdés. Hát ez, ez, ez világos. És itt mit, mi értjük, mit csinált a gyakorlatilag, az egész, a, gyakorlatilag a, az egész politikai teret lefette pár, párton belül. Most bárki jön, és bármi véleménye van erről a kérdésről, hogy maradni vagy menni, az valamelyik Fideszessel ért egyet. Most jön valaki, és azt mondja, hogy ki kell lépni, az azt mondja, hogy nem van. Háj be a Lázár Jani az meg. Lázár Jani megmondta. Jól mondod, te is. De aki azt mondja, hogy maradni kell, hát ahogy a Dajstomi megmondta. Hát így van. Hát világos, hogy maradni kell bazd meg. Még szerencse, hogy a Fideszben vannak ilyenek, mint a Dajstomi meg az Orbán Viktor, és nem ezek a Lázárok, ugye? Hát ez kurva jó, nem? Hát így jó. Így jó politizálni bazd meg, hogy önmagunk ellenzéke vagyunk. Mm. És az a jó, hogy ezt az egészet egy ilyen másfél órán belül kell lerendezni. Másfél óra alatt le kell fedni a teljes politikai palettát, hogy amikor nem tudom én valamelyik ilyen ellenzéki politikus így fölkel az ágyból, hogy mi van be ennek, és már mindegyik le van osztva a picsába. Hát már akármit gondolsz az euról, az meg valamelyik Fideszessel értesz egyet. Kész. Jó, a habonynak az intellektusát, meg a, meg a az impresszióit, azokat nem lehet túlbecsülni. Úgy gondolom. És hát, eh, ahogy elkezdődött ez a, ez a pedzegetés ennek az EU-ból való kiválásnak, én rögtön elgondolkodtam, hogy szabad-e szabad -e ebben a helyzetben felülni a habonynak, és hagyni, hogy ő tematizáljon. Ugye? Mert ha én most erre elkezdek reagálni, tehát mondjuk azt mondom, hogy faszomat habony, maradunk az EU-ban, ezért a Lázár meg ne hozza el az EU-s az ha szerintek kell lépni. Kezdje talán ezzel. Ha én ezt elmondom, akkor valójában a habony tematizál. Tehát, hogy így gyakorlatilag a habony bedobott valamit, én meg hülye faszmódjára így gyakorlatilag úgy táncolok, ahogy ő fütyül. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy reagálni kell arra, amikor ezt ők bedobják, hogy kilépünk az Európai Unióból. Tehát erre reagálni kell. Tehát most ők akármennyire is el akarják terelni a figyelmet a saját lopkodásukról, meg a saját alkalmatlanságukról, a saját gazemberségükről, a saját autori mert ezt csinálják valójában. Brüsszelre mutogatnak. Ha valami nem működik, Brüsszelre mutogatnak. De ha kurva jól, kurva jól működik Brüsszel, vagy valami kurva jó, éppen hát az, az, az, a, az a kormánynak az, az érdeme. Hát az, az kurva jó lobbiztak. Hát ezt is el tudták érni ezzel a mocsok Brüsszellel szemben. Hát kurva jó kormányunk van. Tehát erre valamit reagálni kell akkor is, mert hogyha ők ezt úgy dobják be, hogy, hogy hogy nem reagál rá az ember, akkor, akkor gyakorlatilag egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy át is üssék, ha akarják. És ki tudja, hogy mikor fogják majd akarni. Ha majd nem lesznek pluszosak, és azt fogják látni, hogy az EU többet visz, mint hoz, vagy majd azt fogják látni, hogy, hogy most már nem utalnak annyit, hogy, hogy a klientúrámat föl tudjam belőle megfelelően hízlalni, akkor majd kilépnek, mondjuk, mint a britek. És akkor majd ott fogunk állni, hogy így, baz meg, előbb kellett volna pampogni, de hát most már késő. Szóval, hogy ez a dilemma. És természetesen az összes ilyen ballibb barátom, mert azért vannak ilyen nagyon ballibb barátaim, akik hát tulajdonképpen ugyanúgy gondolkodnak, mint én gondolkodtam mondjuk a 90-es években, vagy... Az ezresfordulón, tehát. Akkor én is azt éreztem, hogy így, Úristen, hogyha ez így megy tovább, hát akkor én ki fogok vándorolni. Nem tudom. És ez így újra meg újra, és azt érzem, hogy ezektől az emberektől, ezektől a barátaimtól én ezt a mantrát hallgatom most már 25 éve. 25 éve megy, ez a teljesen súlytalan, nyomorult fenyegetőzés azzal, hogy ők kimennek az országból. Ők akkor már most már elmennek az országból. És mint hogyha ettől az Orbán Viktor kurvára megijedne. Így most, most, hogy már elvándorolt be, az meg sok százezer magyar, most így az Orbán Viktoron azt látnánk, hogy így megremegett a térde, hogy hú, ez már így azért probléma. Faszomat probléma. Miért probléma? És én egyszerűen azt érzem, hogy, hogy nem méltó reakció arra, hogy ők kiléptetnek minket az Európai Unióból, kvázi beleszarnak a Szent Jobba, beleszarnak ezzel. Értjük, hogy miről beszélek, ugye? Szent Istváni örökség. Értjük, hogy miről beszélek? Hogy leszarják a Szent Jobbot? Hogyha ők ezt megteszik, az, az nem egy méltó válasz, hogy hát akkor én elhagyom az országot, hát akkor én kivándorlok. Miért kéne nekem kivándorolnom? Miért kéne nekem bárhova elvándorolnom? Miért kéne nekem egy bőröntbe összegyűjtenem az életemet, vagy kettőbe, és elmennem? Miért? Mit követtem el? Csak tudod, visszaregresszálnak ezek az emberek így a 20. századba. Amikor az állam önkényével szemben nem volt más lehetőség, mint távozni. Bőröndött csomagolni és távozni, amíg még lehet. Ugye? De ez nem a 20. század, ez a 21. század. És én nem megyek sehova. Vagy ha megyek, akkor viszem magammal azt az országrészt és azt a környéket, ahol élek, és ahol a környezetem hasonlóan gondolkodik, mint én. Érthető vagyok? Tehát, hogyha a kormány azt mondja, hogy Magyarország kilép az Európai Unióból, akkor én megszervezem a lakókörnyezetemet, legyen az Budapest, vagy legyen az a Dunántúl, és mi kilépünk Magyarországból, és visszalépünk az Európai Unióba. Ez méltó válasz. Miért kéne nekem menekülnöm? Miért kéne bárkinek is menekülni ebből az országból? Én magyarul beszélek. Magyar az anyanyelvem. Ezen a nyelven vagyok én, ezen a, ezen a helyen vagyok otthon. Miért kéne nekem innen elmenekülni? Azért, mert van egy faszopó kormány, amely ki akar léptetni minket az unióból. Nem megyek sehova! Sehova! Ezt a paradigmát kéne elfelejteni, hogy én meneküljek az ő fasságuk miatt, meg az ő kalandorságuk miatt. Azért, hogy plusz 5 ért vagy plusz 10 ért beleszarnak a Szent Jobba. És azért én két kofferrel meneküljek. Hát a faszt! Ha ők kiléptetik az országot az Európai Unióból, akkor én kiléptetem a Budapestet és a Dunántult az országból. És kérjük a felvételünket az Európai Unióba. Úgy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen ebben az országban, aki így gondolkodik. Már csak egy valami hiányzik. Félretenni az egyéni érdekérvényesítésnek, az évszázados gyakorlatát, és elkezdeni megszervezni magunkat közösen, kollektíven. Megszervezni magunkat. Ez az, ami nem megy ebben az országban, ezért követhet el mindent a hatalom a társadalommal szemben, mert nincsen civil szektor, nincsen polgárság, nincsen szolidaritás. Nincsenek közös eszmék. Mindenki csak saját magára gondol, a saját kibaszott zsíros kenyerére gondol, meg a saját kibaszott krumpli levesére gondol, és azt akarja magának, és abból próbál bezsákolni, amennyit lehet, ha kell a kofferbe, és viszi. Én nem megyek sehova. Én nem megyek bele ebbe a játékba, amibe, ami szerint nekem menekülnöm kell, mert ezek az emberek, ezek kalandorságból elkártyázzák az országot, meg beleszarnak a Szent Jobba. Szent Istvánnak két öröksége van. Az egyik Magyarország Európában, a másik az meg Európa-Magyarország körül. Ez két dolog, és a két dolog feltételezi egymást. Szent István nem csak megalapította Magyarországot, nem csak a Magyar Királyság fakad Szent Istvánból, hanem ugyanígy, ugyanennyire Szent Istvánból fakad az, hogy Brüsszelhez tartozunk, és nem Moszkvához. És hogyha valaki leszarja azt, hogy Brüsszelhez tartozunk, akkor akkor. Ezzel gyakorlatilag felrúgja a Szent Istváni állameszményt. Az állameszményt az európai magyarságról. Ha valaki megtagadja, hogy Magyarország Európához tartozik, azzal megtagadja magát Magyarországot. Ha ez így van, ha szarunk a Szent Istváni eszmére, akkor a Dunántúl kiválik. Vagy Budapest. Vagy ahogy tetszik. Majd meglátjuk. De én nem megyek sehova. Az biztos. Mert ha elmegyek, azzal gyakorlatilag azt nyilvánítom ki, hogy ez az ország, ő hozzájuk tartozik. Hát én ebben nem megyek bele. Ez biztos a Hellinger féle családállítást ismeritek. Megvan, hogy ez micsoda? Emelje fel a kezét, aki tudja, hogy miről van szó. Hát nem vagytok sokan. Ez egy, ez egy csoportterápia. Arról szól, hogy a résztvevők azok van egy. Van egy protagonista, és van sok antagonista. És a protagonista annak a sztoriát ö, dramatizáljuk el. neki a sorsából, az életéből veszünk egy olyan szituációt, ami meghatározó az ő számára. Vagy megtörtént szituáció, vagy egy eszmei szituáció modellezése. Egy egy, egy egy eszmei relációt modellezünk le. És, és ezeknek az embereknek az egymáshoz való viszonya, mondjuk egy családnak, mondjuk ő eljátsza az apja, apádat, ő eljátsza az anyádat, ő eljátsza a hugodat, ő eljátsza a csajodat. És így beálltok egy bizonyos helyzetbe, bizonyos szituációba, és rekonstruáltok bizonyos élethelyzeteket, meg bizonyos relációkat egymással. És így megpróbáltok megpróbál a protagonista, akinek a sztoriáról van szó, aki a főhősünk, visszaregresszálni abba az érzelmi állapotba, amiben akkor volt, és akkori bevésődéseket, meghatározó lelki eh, élményeket újra írni. Újra kell írni. Tehát... Eh, van, valami, van valami, ö, valami élmény a múltban, ami értéged, és az traumatizál téged. És ilyenkor, ez a Hellinger azt mondja, hogy az a feladat, hogy le kell modellezni azt a szituációt újra, és újra kell írni a sztorit más végkifejlettel. És így érzelmileg át lehet ö, élni egy helyzetet újra jó végkifejlettel. És így lehet... Ö, Feldolgozni, és így lehet lezárni ö, önmagunkban azt a múltat, ami így a trauma forrása. Eddig érthető vagyok? Na, most nekem az az állításom, hogy ami Magyarországon zajlik az elmúlt 25 évben, az kvázi egy Hellinger-féle nemzetállítás. Ugyanez zajlik, ugyanez zajlik kollektíve 25 éve. Két protagonistával és 10 millió antagonistával. Úgy kell értelmezni, hogy van egy traumája a baloldalnak is, meg van egy traumája a jobb oldalnak is. A baloldal traumáját azt mondjuk így röviden úgy lehet kifejezni, hogy, hogy holokauszt. A jobb oldalnak a traumáját meg mondjuk ki lehet fejezni úgy, hogy 56, vagy ki lehet fejezni úgy, hogy trianon, Szóval minden esetre, minden esetben a nemzet, meg a nemzetiek állnak szemben egy ilyen komcsi, meg, meg internacionalista, meg kozmopolita, meg ilyen főleg zsidó, ilyen, ilyen zavaros izévi körökkel, akik hát így hol Moszkvából, hol Párizsból, hol, hol uh, uh, Tel Avivból. Döntéseket hoznak, meg nem tudom. Tehát a lények, Egyébként én nem tudom, hogy a 56-ot hogy lehet egy lapon említeni trianonnal, de azért kurvasok mindenkinek sikerült. Tehát hogy ez a hasonló élményanyagnak, meg hasonló traumának a, a része. És, és gyakorlatilag az történik, hogy a, a, a nemzet fele az újra akarja írni, és gyakorlatilag ténylegesen újra játsza a trianont. Vagy, a, vagy mondjuk 56-ot, a nemzet másik fele meg újra játsza a, a mondjuk a Varsóiget túlázadást. De csak így modellezve ilyen kibaszott szánalmas, ilyen kis terepasztalon. Tehát az, amikor akkor mondjuk egy tényleges háború volt, az most egy gomfocimetsz. Tehát körülbelül így viszonyulnak a dolgok egymáshoz. Hát ahogyan a családállításon. Tehát, hogy így nem a valódi szituáció, de valami, ami emlékeztet arra, és biztosítja a lehetőséget ahhoz a fajta érzelmi átéléshez, amivel újra tudjuk ezt a dolgot írni, ezt a traumát írni magunkban. És akkor, amikor mondjuk ezek a balíbsi emberek ténylegesen két-három havonta elmondják, hogy na, ha ezt megcsinálják, én el elmegyek ebben az országból, Akkor most már elmegyek, ebben, most már vége. Én majd szedem a Cokmokomat, bőröndömet, aztán megyek. És így megy ez az, és ilyen teljesen súlytalan fenyegetőzés 15-20 éveken keresztül, és így újra elmondják, és újra elmondják, és így 2016-ban is hallgatom, a 20 éve hallgattam ugyanezt. És 20 éve 20 nyi miatt hallgattam ugyanezt. Tehát 20 éve az ezüsthajó KFT miatt ugyanezeket hallgattam, baz meg. meg a koronaúztatás miatt amit most a Liget miatt hallgatok, meg, a, meg a, az EU-ból való kiválás miatt. Tehát most értette, hogy így igazából tök mindegy, hogy most ez jogos vagy nem jogos éppen, amit mond. Mert mindenre ez a válasz. Mert valójában mi történik? Hát most én moderáltam egy demonstrációt a Ligetben. Oda jött hozzám egy csávó, hogy itt van a TGM, ő is szeretne beszélni. Hát én már megkaptam addig a programot, Hát a Tamás Gáspár Miklós nem volt rajta, én nem is szóltam a lányinak, mert féltem. De hát most érted, kaptam, -e, kaptam a talpam alá egy ilyen zöldséges rekeszt, nem, nem hívnám színpadnak, és az egy kibaszott zöldséges rekesznyi meg egy mikrofonnyi hatalmammal, így azt mondjam a TGM-nek, hogy nem, ne haragudj, gazi. Ezt én nem vállalhatom. Nincs felhatalmazásom. Vagy most így mit mondjak, érted? Így, nem, nem, így azt éreztem, hogy így nem lehet. Hát basszák, hogy a TGM, most akármit is gondolok a TGM-ről, bassza meg, húsz évvel ellőb kezdte el a, a rendszerkritikát Magyarországon, mint én. Tehát most érted? Basszus, a, a, a TGM az akkor is egy ilyen kulturális ikon, hogyha mostanában hát így megrendült a kapcsolata a realitással, fogalmazunk finoman hát mondom, jó, akkor izé jöjön a, a TGM, persze fölkonferálom a TGM-et, persze, hát mondjál a magáét a TGM, azért civilek, civil rendezvény, persze jöjjön a TGM. És így jött a TGM, és így olyan dolgokat mondott, hogy így a fejemet fogtam bassza meg. Előadta a TGM például, hogy skinhead kormány. Ez kétszer elmond, tehát kétszer elhangzott a skinhet kormány kifejezés a jelenlegi kormányra. Skinhead-kormány, tehát azért a Hellinger-féle nemzetállítást próbálom illusztrálni számotokra. Skinhead-kormány. Erre a mostani kormányra. Itt nem pusztán arról van szó, hogy a TGM az a gömbös gyulát ráprojektálja arra, aki éppen a kormány. Itt arról van szó, hogy ezzel, hogy Skinhead-kormány ezt a mostani kormányt nem lehet leírni. Ez most nem arról van szó, hogy, hogy azzal, hogy én azt mondom, hogy nem skinhead kormány a mostani kormány, én ezzel a mostani kormányt védem, vagy mentegetem. Nem arról van szó most, hogy ez jó a mostani kormányra nézve, hogy ő nem skinhead kormány, vagy rossz. Nem egy ilyen relációban vagyunk, ahol a skinhead jó, rossz, a nem skinhead jó. Hanem, hogy az meg a mostani hatalomnak a tényleges... Nagyon súlyos meg nem értéséről tanúskodik az, hogyha valaki ezt skinhead kormánynak nevezi. Vagy a skinheadséget nem érti, hogy mit jelent skinheadnek lenni, vagy ezt a mostani hatalmat nem érti, hogy ez micsoda. De, hogy erről van, hogy a, a Tamás Gáspár Miklós az a saját projekcióinak a világában él. Hogy ő igazából a skinhead utálja. És amit utál, az skinhead. Skinhead-kormány. Meg elhangzott, hogy csendőrkultúra. Hogy hogy ide akarják a múzeumokat, de mi nem kérünk a kultúrájukba, mert kultúrát akarnak ők ide a ligetbe. Milyen kultúrát? Csendőrkultúrát! Így elképzelem, bazd meg, azok az a múzeumokat, amiket abban a csóró ligetbe, bazd meg, oda le fognak rakni, és ilyen telereszt, ilyen kardlapokkal, meg ilyen fotókkal, hogy így kartlapoztak a rendőrök, az meg, 1912-ben. Meg nem, nem egységes, meg! Tehát, egy kormány, de ez a kormány, ez nem skinhead kormány basszus. Ez, egy, ez az kor, kormány, hogyha ezt valahogy le kell írni, ez a kormány úgy működik, mint egy multinacionális nagyvállalat. Úgy működik, mint egy multicég. Amelyik mérgezi a tengereket, kivágja az esőerdőket, mérgezi a levegőt, az összes externáliát, amit termel, azt így kiszervezi a társadalomra, és marketing eszközökkel, ilyen marketing kreatívok segítségével hülyíti a társadalmat. És, és, és, és gyalulja bele a anyába a logót, meg a szlogent, meg a dallamot. Meg a színvilágot. Hát ez a kormány ez. Tehát ezért nem lehet elég jól utálni, bassza meg. Nekem sikerül. Most ez nem elég, nem elég szar. Nem skinhead, az meg. Hát nem az. Hát basszus, ez nem az, de ezért tőle én még nem szeretem őket, eléggé utálom őket. Nem elég jó ez, bazd meg? Nem elég jó a valóság utálni? Hanem nem lenek kellenek, bazd meg? Ilyen multicégvezetők, ilyen Lázár Jancsik helyére? Hát hol skinhead a Lázár Jancsi? Hát bazd az eleve hisz valamiben. Hát miben hisz a Lázár Jancsi, bassza meg? Hát ez egy könyörgöm. Skinhead kormány. <tos> <tos> És arra, de arra vagyok kurva kíváncsi, hogy mi történne a TGM-mel akkor, hogyha, hogyha hatalomra kerülne Magyarországon a betyárseleg. Azok, azok tényleg szkinhedek. Tehát azok azok. És hatalomra kerülne a betyárseleg, egyébként azok sem mind szkinhedek, mert ma már egyáltalán nincs kis Az meg 1980-as években voltak azok szkinhedek. És így lehet, hogy vannak 60-an valahol, Nógrád megyében, vagy hol bazd meg. Hol a skinheadek, Mi bazd meg? Egyáltal, nemzeti radikálisok se nagyon vannak már, nem, hogy skinheadek, skinheadek, te jó Isten! A, a TGM amikor még rendesen félt a náciktól, akkor még voltak szkinhedek, úgy tűnik. Oda regresszál vissza, mielőtt még, még visszább regresszálna a 30-as években. Most értjük, hogy ha, ha lenne egy, egy kormány, amit a betyársereg állítana ki, mondjuk a begyársereg megnyerni a választást egy, egy demokratikus pucs keretében, és kiállítaná a kormányt, akkor mit mondaná rájuk a TGM? A betyársereg által alapított kormányra. Azt mondaná, hogy szkínhet kormány! De Gazsi, hát az a Fidesz volt az Orbán Viktor meg a Lázár Jani. Hát akkor most ezek kik? és ott állna a TGM, és nem maradna a szájában jelző. Nem maradnának szavai, hogy leírjon egy kormányt, ami skinhead kormány. Mert bazd meg ő ezt a jelzőt előtte ezekre a multicégvezető kokainista, marketinges gecikre. És akkor mit mondana? Hát ez most már skinhead kormány! Értjük a heldinger féle nemzetállítást? Hát arról van szó, hogy a 20. században volt egy súlyos trauma. Amikor tényleg rendes nácik, tényleg rendesen terrorizáltak, tényleg rendesen uh, rendes zsidókat. Most úgy értem, hogy rendes zsidókat, olyanokat, akiknek papírjuk volt. Tehát akkor még lehetett ezt nyilvántartani, hogy ki a zsidó, meg ki a nem zsidó, mert erről volt ilyen hivatalos akta, meg nyilvántartás. Ma már ez se lehetne. Ma már nem lehetne elvinni embereket azon az alapon, hogy zsidó, mert erről nincsen már papír, ez már nincsen nyilvántartva. Tehát így mondom, hogy rendes zsidókat. Tehát akkor még voltak tényleges rendes nácik, amilyenek ma már nincsenek. Tényleges rendes zsidók, akikről el lehetett mondani, hogy most meg, van dokument vagy nincs dokument kurva anyát. Zsidó, nem zsidó. Érted? Ez volt, az egy olyan helyzet volt. Most ilyen, igazából ilyen értelemben már nincs zsidó, most itt egy zsidó vagy? Hát, mondjuk az vagyok, ha azt mondom. Érted? Nem tudod az meg, hogy, hogy most hogy méred meg? Érted? Nincs papír. Kész. az meg. Most ilyen alapon már bazd meg. Ki az zsidó? Az a zsidó, aki azt mondja, hogy hát, az vagyok. Vagy az, az a zsidó, akire azt mondják, hogy hát, ő az. Legfeljebb. Érted? Tehát most <gül> Tehát ott volt a 20. század, amikor tényleges, tényleg, tényleges rendes nácik, tényleges, tényleges zsidókat, ténylegesen elvittek, tényleg megöltek. Értjük? Ez volt a 20. század. De most már egyik sincs. De most már se rendes nácik nincsenek, akik tényleg. Most így van Magyarországon olyan, aki tényleg azt gondolja, hogy hát ezek a kreumatóriumok, ezek jó ötlet volt, de hát rendesen végig kellett volna csinálni, hát azért a Führer azért nem csinálta ezt rendesen végig, csak elkezdte. Mondjuk. Mondjuk ez egy ilyen rendes náci álláspont. Most így van ebben az országban ilyen, tényleg ilyen, aki így ezt gondolja, őszintén. Hát mondom, lehet, hogy Nógrád megyében vannak 30-an 40-en, érted? Egy házi bulira lehet, hogy elegen. De most már két futballcsapat már nem biztos, hogy összejön. De lehet. Nincs kizárva. Most, érted, ez, ez, ez a 20. század. Ez volt a 20. század. Tényleg rendes komcsik, tehát rendes komcsik, tehát nem ilyen gyurcsányok. Érted? Ugyan komcsibazd, meg akit így a izé a Lenin, így meglátná és arcon fejelne. Tehát nem ilyenekről beszélünk, hanem tényleg kommunistákról beszélünk. Tehát nem ilyen cégvezetőkről, akik így azt mondják, hogy így izé bátor baloldal, meg büszke baloldal, meg nem tudom, az meg, és közben ilyen izé faszom ilyen osztalékokat oszt ki, meg vesz fel. Tehát ez nem e rendes komcsik, rendes tényleges izé, tényleges e e ellenállókat, vagy rendes. E kulákokat, tényleg elvittek recskre. És tényleg az meg, megöldösték, lelövöldözték, meg Málenki meg, meg robotra vitték, meg én nem tudom. Ezek ténylegesen megtörtént dolgok voltak. Most a XXI. Század, században ezek már nem történnek meg, ilyenek már nincsenek. De mi ezt újra modellezzük. Újra modellezzük egy ilyen kis terepasztalon. Ez a Hellinger-féle nemzetállítás. Ez azt jelenti, hogy ö, hát így ö, ilyen kicsi holokauszt ö, modellt hozunk létre, amiben hát a, engem üldöznek, én nekem ebből az országból már menni kell, én már csomagolom a bőröndöket, én megyek, és valahol őszintén, nem szégyen ez, nem gyalázat a, azokra az emberekre nézve, akiknek a 20. században tényleg menniük kellett. Mert annak volt tétje, tehát akkor tényleg üldözték őket, akkor tényleg el kellett menekülni, vagy meghaltak volna. Az tényleges menekülés volt. Ez, ami most van, ez csak egy, egy, egy regresszió. Egy regresszió abba az érzelmi állapotba, hogy ezúttal más vége legyen. Tehát, hogy ezúttal esetleg az legyen, hogy nem én menekülök, hanem mondjuk meg, megváltozik a helyzet, megdöntöm őket, mégis mi nyerünk, vagy valahogy. Tehát majd valahogy úgy alakul, hogy, hogy ez nem ismétlődik meg. Tehát minden esetre arról van szó, hogy a 20. századból hozunk magunkkal Ilyen identitásokat, meg ilyen identitás mintákat. Tehát ki vagyok én? Én vagyok az, aki csomagolja a bőröndöt és menekül. Mert a nagyapám is ez volt. Kik ők? Ők azok, akik miatt csomagolni kell a bőröndöt és menekülni kell, mert a nagyapámmal is ezt tették. Csak hogy az, amit ők csinálnak a nagyapá, vagy csináltak a nagyapámmal, annak a közelében nem jön az, amit ezek most velem csinálnak. De a magatartásminta az ugyanaz marad. Tehát ugyanazok a reakciók, ugyanazok, csak ami akkor adekvát volt, és valós volt, és érvényes volt, az már a parodisztikus, és nevetséges, és abszurd, és groteszk. Kinek kell menekülni? És vannak, akik tényleg elmenekülnek. Tehát tényleg vannak ilyenek. Hát ott van ez az amerikai népszavássávó, hogy hívják ezt? Ba, hogy? Bartus László. Na ő, vagy, vagy ott van a Orosz Józsi. Orosz Józsi. Hát ezek tényleg elmenekültek. Tehát amikor az Orbán hatalomra került, és tudod, van ez a, van ez a kis, nem tudom én, egy hónapos vagy másfél hónapos időszaktól ez az átadás átvétel. Tehát amikor átadják a hatalmat, de még nem állt fel az új kormány, de a régi már leköszönt, és akkor vannak, van ez, a, ez az időszak. Na ez alatt, a pauza alatt menekültek el ezek. Hát nem parodisztikus. Tehát nem nevetséges a fejedben lévő ellenségek elől a térben menekülni. nem helyes. És hogyha ezzel szembesíteni időket, akkor ők azt mondanák, hogy ők nem a fejükben lévő ellenség, az Orbán Viktor elől menekülnek a térben. Tehát azt mondjuk, hogy nem gondolhatják komolyan, hogy az Orbán Viktor az egy szállasi Ferencsel felér. Hát ezt ők se gondolhatják komolyan. De gyakorlatilag belehergelik magukat abba az érzelmi állapotba, amiben ez már ez a... Tehát hogy mondjam, ha elég, elég ideig és elég intenzíven hergeled magad, akkor egy idő után ez, ez már nem mérlegelés kérdése. Hanem már egyetlen erkölcsös tett van, az, hogy el kell menni. És aki marad, az majd elszámol a lelki ismeretével, meg az emberségével, hogy miben aszisztál. Mert érted, ha marad, az, azért rögtön aszisztál. Az rögtön kollaborál. Hiszen ő adót fizet Orbán Viktornak, ő a puszta maradásával legitimálja Orbán fasiszta rendszerét, stb. stb. Tehát azt kell érteni, hogy a jobb oldal az ugyanezt csinálja. Hát ugyanez volt a 2006 ősze. Hát 2006 ősze az egy ilyen kis, kis 56 volt, egy ilyen 56 újraírása, ezúttal jobb végkifejlettel. Ezúttal, ezúttal más, más, más véget akarunk írni a történetnek. De gyakorlatilag ugyanaz. Gerő Ernő szerepében, Gyurcsánnyal, Mongrács Gergely szerepében, Budaházi Györgyel. És az az igazság, hogy, hogy méltatlan. Méltatlan ez. Hát méltatlan ezt az ócska, Rituálét, ezt az, ezt az érzelmi visszhangját a 20. századnak, itt a 21. században ilyen parodisztikus, groteszk módon így előadni halálkomoly pofával. Hogy innen menekülni kell. Mert valójában a napnál világosabb, hogy nem kell menekülni. Ez nem a tényleges mostani politikai helyzetnek szól. Hanem ez annak szól, hogy az adott delikvens Például a Tamás Gáspár Miklós valamit nem dolgozott fel, ami a 20. században történt. És ezért ő neki ezt most újra kell dramatizálnia. Azt a történetet, ami akkor történt, és nem sikerült feldolgozni, azt most újra kell dramatizálnia. Újra be kell rendezni ezt a teret. Egy Gömbös Gyulával, akinek most Orbán Viktor tökéletesen megteszi, egy Skinhead kormányjal, ami, hát most így, Skinhead kormány, és két bőröndel, ami már a nagyapjának is jól szolgált akkor. Csak hát kurva nagy gyalázat ez. Kurva nagy gyalázat. A 20. századdal, meg a tényleges elnyomással, meg a tényleges üldöztetéssel, meg a ténylegesen üldözött ősökkel szemben. De ezt nem érzik a Bartus Lászlók? Meg az orosz Józsik? Hát ez a nagy kérdés. Hogy nem érzik? Hogy nem érzik? Tehát miért gondolják ők, hogy ezzel az ócska hitvány gomfoci meccsel ők most besegítenek a nagyfaternak győzni? Hogy gondolják ezt? Én csak ezt nem értem. Van itt valaki, aki úgy gondolja, hogy a másság érték. Az egész es évek az attól volt hangos, hogy a másság érték. És ezt így át is ütötték. Persze ők azt hitték, hogy átütötték, aztán ez visszacsapott elég csúnyán. Gyakorlatilag a a jobbik, meg a, meg a nemzeti együttműködés kétharmada. Hát ez az egész 2010-es fülkeforradalom ennek a késői visszacsapása volt. Igazából az inga lenget vissza vissza. Minden esetre a 90-es években ez így a köztudatba lett verve, hogy a másság érték. Én már csak ö, arra vagyok kíváncsi, mert ezt aztán kurva sokan elhitték. Tehát, hogy így nem tudom én így ezt így... Ö, ezt így hetente elmondták, hogy a másság az érték. Na most, hogyha ez így van, hogy a másság érték, akkor viszont mocskos egypetéjűikrek, ikrek, ugye? A mocskos kurva egypetéjűikrek, ikrek. Ugye? Érthető vagyok? Ha valaki vitatkozni szeretne, az megteheti. Mert hogyha a másság érték, akkor mocskos egypetéjű ikrek. Vagy hogyha az egypetélyikre azok még sem mocskos kurva anyuk, akkor viszont a másság mégsem érték, vagy most akkor hogy van ez? Ugye az, az egypetélyikrek azok egyformák? Hogy a kurva anyukba képzelik ezt? Mert ha a másság érték, akkor abból az következik formál logikailag, hogy az egyformaság az viszont érték hiány. Ha a másság érték, akkor az egyformaság az értéktelenség. Nem? De ha valaki vitatkozni szeretne, az megteheti. Ez egy jó alkalom. Van itt mikrofon is, bármi. Lehet vitatkozni. Nem, nem érték a másság. És az, az igazság, hogy amikor én ezt annak idején a 90-es években hallottam, már akkor is bűzlött. Csak én akkor még, hogy mondjam így, így nem, nem, de hogy éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Csak akkor még így nem fogalmazódott meg így. Hogy nem, nem, nem, nem érték. Egyáltalán nem érték. Ők nem is ezt akarták kifejezni vele. Nem is ezt akarták elmondani. Ők azt akarták elmondani, hogy a másság az együtt jár a világgal. Van, és nem kell, nem kell utálni, meg nem kell tőle idegenkedni. Más és kész. Ez mindig is volt, és mindig is lesz, és ez együtt jár a világgal. És ha ezt mondták volna, nem lett volna olyan kibaszott arrogáns, nem lett volna olyan kibaszott kényszerítő, meg zsarnoki. Nem érezte volna mindenki ezt a tudatkontrollt, meg azt, hogy a fejébe akarnak be, belenyúlni, meg belepiszkálni, meg így átírni dolgokat. Nem érték. A másság nem érték. A másság az egy körülmény. Az egy körülmény. Semmi értékes nincs abban, ha valaki más, mint más. Mert ha értékes volna, akkor az egy ikrek azok értéktelenek volnának. És valamelyiket meg kéne ölnünk, ahhoz, hogy helyreálljon az érték. Hát vagy legalábbis olyan szinten meg kéne vagdosnunk, hogy más legyen. És azáltal felértékeljük. Hiszen más, más, más értékes. Ugye? Most mi van itt, ilyen kurva nagy kus van? Nem érték, hanem csak egy körülmény. És semmi, semmi tiszteletre méltó nincs abban, hogy valaki más. Semmi. Ami tiszteletre méltó, az az ember. Az ember. Olyannak, amilyen az ember. Ő, ő, ő az ember. Ő tiszteletre méltó. Ő tiszteletet érdemel, mint emberi lény. De ennek semmi köze nincs a toleranciához, meg a másság tiszteletéhez. Az egész másság nem értem, hogy jön ide. Ezt úgy hívják, hogy humánum, humánum az ember tisztelete. Ez a humánum. Ezt értjük. Hogyjon ide a másság? Nem inkább arról van itt szó hogy a nyugati ember az leigázta a bolygót. Kizsákmányolta, meg rabszolgáká tette a világ népeit. És aztán a fehér embernek emiatt lett egy bűntudata. És ezt a bűntudatot megpróbálta eloszlatni, és ezért kitalálta ezt a, ezt a tolerancia vallást, vagy ezt a tolerancia etikát, amit aztán így, így gyömösszel át az emberi tudaton, minden erővel. Gyakorlatilag 20-30 éves táblatban. Leigáztuk a világ népeit, rabszolgasorba vetettük, kizsákmányoltuk a világ népeit, mi fehér emberek. És aztán kitaláljuk ezt a ezt a szivárvány etikát. Meg annyi szín a palettán. Tiszteld az ilyen színű embert, meg az olyan színű embert. Miért tiszteljed? Azért, mert, azért, mert egy szvetsobban gyártja éppen a tornacipőt a fiadnak? Azért? Azért, mert 18 órát dolgozik egy nap, és nincsenek jogai? Miattad a te kényelmedér? A te nagyobb képernyős tévédér? A te tornacipődér? A te fogyasztói komfortodért? Dolgozik ő, aki nem fehér? Ezért tiszteletre a másság? Vajon? Nem lehet, hogy erről van szó? Miről szól ez a tolerancia kampány? Arról szól, hogy mi mind egy nagy családtagjai tagjai vagyunk. United Colors of Benetton. Ugye? Meg annyi szín, mind jól megfér egy palettán, csodás szivárvány, szivárvány etika. A más színű szebb is, mint te, hiszen más. Valójában arról van szó, hogy az ő mássága az. az Kurvára arra predestinálja őt, hogy rabszolgaként dolgozzon neked, aki fehér vagy. És te erről, erről a relációról, hogy a fehér ember dolgoztatja a nem fehér embert, szeretnéd elterelni a figyelmet. Mert ez kínos rád nézve. Mert bűntudatod van miatta. És ezért kitalálod ezt a szivárvány elkölcsöt. Ezt a hazugságot, ezt a szélhámosságot. Hogy ő tiszteletre méltóbb. Pusztán azért, mert más... Nem tiszteletre méltóbb. Semmivel nem tiszteletre méltóbb, pusztán azért, mert más. Csak te, te, szorongsz a miatt, mert ő a sweatshopjaidban dolgozik. Szeretnéd őt fölszabadítani. De félsz, hogy ha fölsabadítanád őt, akkor talán megdrágulna a tornacipő, meg nem lenne laposabb, meg nagyobb képernyős tévé. Meg, meg egy csomó minden nem lenne, ami a te fogyasztói komfortodhoz hozzátartozik. Úgyhogy inkább kitalálsz egy ilyen. egy ilyen. egy ilyen másságerkölcsöt, és belemenekülsz ebbe. Belemenekülsz a saját bűntudatod elől. Belemenekülsz a saját zsarnokságod elől, meg az elől a világrendelől, amit létrehoztál, ahol történetesen a másság az érték, és mellesleg rabszolgamunkát okoz. Speciál. Tehát mondjuk egy jobban dolgozol, ha mondjuk nem vagy fehér. De hát kurva értékes az életed természetesen. Hiszen más vagy. Mindig zavarban vagyok, amikor a... azokat az amerikai stand-uposokat, meg azokat az amerikai kvázi gondolkodókat hallgatom, akik a helyi amerikai nonkonformista ilyen lelkészekkel, meg, meg ilyen Petrobertsonokkal, meg ilyen baptista, meg adventista, meg unitárius, ilyen, ilyen neoprotestáns irányzatok híveivel vitatkoznak Amerikában. És, és az a szörnyű, hogy én igazából nem tudok egyetérteni egyikükkel sem. Mert a, és ezt és ez nagyon fájdalmas látni, hogy az amerikai szabad gondolkodók, azok ezekkel a figurákkal kezdtek el vitatkozni. És, euh, és sajnos nagyon meghatározza a gondolkodásodat az, hogy kikkel vitatkozol. Ez, ez kibaszott nagy probléma. Hogyha tehát fontos a vita. De hogyha elkezdesz életmódszerűen olyanokkal vitatkozni, akik egy, hogy mondjam, egy sötét buta dogma hívei, azok téged pusztán a konfliktus okán, vagy a konfliktus nyomán bekényszerítenek egy olyan álláspontba, ami pusztán azért, mert ellentétes velük, a te számodra abban a relációban elfogadható lesz, de hát egyáltalán nem lesz helytálló. Arról van szó, hogy ezek a nonkonformista, ilyen, ilyen, ilyen keresztény fundamentalisták, ezek tényleg azt gondolják, hogy, hogy a Föld az tízezer éves, vagy 60 ezer? Öt ezer? Meg hogy a dinoszaurusz csontokat, amikor megizotópozol, akkor kiderül, hogy hány hány százmillió évesek, azokat Isten rakta oda, és úgy izotópozta, hogy amikor te meg akkor hidd azt, hogy az hány százmillió éves, hogy ezzel próbára tegye a hitedet, de a világ ötezer éves. Tehát, na most ilyen figurák. Na és az, arról van szó, hogy az amerikai szabadgondolkodók azok ezekkel a figurákkal kezdtek el életmódszerűen vitatkozni. Napi szinten vitatkozni. És ennek az lett a következménye, hogy az amerikai szabadgondolkodók is retardáltak lettek. De, ez szörnyű, de ez, ez szörnyű rossz látni. De igaz. Tehát, hogy arról van szó, hogy, hogy ők gyakorlatilag ezek az, ezek a, ezek az idióták belekényszerítőzték ezeket az embereket, ezeket a kvázi szabad gondolkodókat abba a pozícióba, hogy nincs Isten, Isten egy hazugság, ez az egész egy hazugság, hiszen nem is ezer éve. Tehát, hogy kvázi elfogadták ezeknek a nonkonformistáknak a részéről, hogy ők definiálják az Istent ők definiálják, hogy mi az Isten. És ha ők abban nem hisznek, akkor nincs Isten. Még kurva rossz dilemma. Tehát eleve egy rossz dilemma. De ugyanolyan rossz dilemma, mint hogyha fölteszed azt a kérdést, hogy múzeum vagy fák. Az meg, nehogy már választani kelljen a múzeum meg a fák között. Az egy rossz dilemma. Tehát egy olyan múzeumokat szeretnék, ami megengedi a fákat. Ugyanerről van szó. Tehát a, a szabad gondolkodók Amerikában átengedték ezeknek a fundamentalista ilyen Pe Petrobertsonoknak, tudjuk ki a Petrobertson. Az ATV-n ő vezeti a 700-as egy műsort. Hát egy igazi ilyen Jézus-Krisztus bróker. Tehát, hogy ő, ő egy ilyen Jézus-Krisztus telesopot vezet minden nap. Ilyen volt, ilyen lett. Ő is boldogtalan volt, szar volt az élete, megerőszakolta az apja, aztán kábítószert fogyasztott, hát teljesen reménytelen kilátástalan volt az egész élete, hát aztán jött Jézus, és hát most meg lehet nézni, az meg így arra van, boldog, sikeres, a részvényei emelkednek, aztán most akkor imádkozzunk egy kicsit azért, hogy, hogy a nem tudom én a csapataink a közel-keleten győzzenek, és akkor Jézus Krisztust így megszólítjuk. Na most ezekkel a figurákkal, ezekkel az ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen korlátolt figurákkal kezdtek el vitatkozni. Arról, hogy, hogy Isten az vajon, mert hogy ezek tényleg azt állítják, hogy 5000 éves a világ, a, a, a tenger tényleg szétvált, Mózes tényleg ő, vizet fakasztott a kőből, Jónást tényleg lenyelte a cethal, stb. stb. Tehát, hogy ők ezeket tényleg hiszik. És akkor ezzel ezek, a, ezek az amerikai szabadgondolkodók meg szembe helyezték azt, hogy nincsen így az egész egy hazugság. És ezt egy ilyen csomagnak tekintették, és egy ilyen csomagként kezelték, és kvázi átengedték az egész témának a definiálását ezeknek az embereknek, és ők beérték azzal, hogy ők ezt tagadják. Én pedig nem szeretném, hogyha bazd meg ezek az idióták, ezek a futóbolondok definiálnák az Istent. És hogyha én meg, meg akarom őrizni az épe Amerikában, akkor nekem tagadnom kelljen ehhez az Istent. Meg mindent. Mindent, ami ezzel kapcsolatos. Ezt az egész témát. És ez a legszörnyűbb, hogy a legintelligensebb embereket odakint Amerikában, így látom, ahogyan így azt magyarázzák, hogy az egész egy hazugság, és kvázi a Bibliában minden sor hazugság, pusztán azért, mert nem szó szerint igaz. Mert most kétféle értelmezés van Amerikában, van a szó szerinti értelmezés, meg van a teljes elvetés. Hát van a száz os igazság, és a nulla százalék igazság. Holott basszus, ami a Bibliában van igaz, de nem úgy igaz basszus, ahogyan az újságban van, az meg a hír. Tehát nem úgy igaz, hogy az úgy történt. Nem úgy igaz, mint egy történet, hogy az úgy megtörtént, hanem úgy igaz, mint egy, hogy magyarázzam, a szelleme igaz. A, a lényege igaz. A, nem, nem az a lényeg, hogy megtörtént, vagy megtörtént-e, hanem az a lényeg, hogy mit mesél el ez a történet nekünk az Istenről, Mit, mesél, mit mesélne el ez a történet nekünk az Istenről, ha megtörtént volna? Ez a lényeg. Lelki értelemben igaz, nem, nem, nem, nem szellemi értelemben. Nem, nem, nem, nem, nem a betű szerint igaz, hanem az, hanem a, hanem a, az érvény szerint igaz az érvény szerint. Érthető ez valamennyire? Nagyon nehéz ilyen dolgokról beszélni. Mi igaz a víz nem, nem az igaz, hogy ténylegesen a földet elöntötte a víz. Hanem az az igaz, hogy az Istennek a, a világ bűneivel gyakorlatilag megtelt a béketűrése. Most akkor fogalmazunk így. Elöntötte a picsába a világot, de megőrizte a világnak a magvát, hogy abból újra kisarjadjon. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag lezárta a... Hogy fogalmazzak? Ö... Lezárta az addigi a Bibliának az addigi ge, ö, ö, genezisét, vagy hogy magyarázzam, és, és, és gyakorlatilag noéból csinált egy új Ádámot. Most akkor így mondom, érthető ez? Noéból csinált egy új Ádámot. Azt mondta, hogy ez a teremtés 1.0 ez nem működött, ez nem volt sikeres, most ezt az egészet lenyírjuk, és a Noé lesz az új Ádám. Ezért, hogyha Jézusnak felrajzoljuk a családfáját, annak a fának lesz egy törzse. Miért lesz törzse? Tehát, hogyha a Bibliát lerajzoljuk ilyen ágrajzok szerint, akkor kapunk egy fát, aminek lesz egy törzse. És azért lesz törzse, mert Ádámtól Noéig az összes az összes utód kihalt a vízözönben. Érthető? Tehát... És ezért van törzse. Nem egy bokor, hanem egy fa. Mert gyakorlatilag Ádámtól Noéig az csak egyetlen egy vérvonal. És majd Noétól kezd szétágazni. Mondjuk erről szól a, a vízözön történet, hogy, hogy Isten teremtése hibás volt. És a teremtés teremtés kettőpont Noéval a főszerepben és nem Ádámmal. Az, az sikeresebb volt. Mondjuk erről szól. Mondjuk. De ez se úgy igaz, hogy Isten újra, izé, újra teremtette a világot Noéval, vagy tényleg megtörtént a vízözön. Értelmezd. Értelmezd ezt valamilyen módon. De Isten egy transzcendens dolog, ezért nem lehet, ezért nem lehet érvekkel, meg, érvekkel realizálni, és nem lehet ellenérvekkel felszámolni. Jungérvel úgy, hogy létezik-e boldogság. Létezik? Hát tudjuk, hogy létezik. Van ilyen, hogy boldogság. Na, akkor bizonyítsd be. Bizonyítsd be a boldogságot. Bizonyítsd be nem az, hogy te boldog vagy. Bizonyítsd be, hogy ilyen van, hogy boldogság. Próbáld meg. Nem fogod tudni bebizonyítani. De melyik elmebeteg az, aki azért, mert nem tudja bebizonyítani azt, hogy van boldogság, abból arra a következtetésre jut, hogy a boldogság egy hazugság. Tehát bárki, aki azt mondja, hogy én most boldog vagyok, az hazudik. De ugyanilyen következtetés az, hogy Isten egy hazugság. Hiszen nem tudod bebizonyítani, hogy van Isten tehát hazugság. Boldogság természetesen van. És nem kell bizonyítani semmit, mert nincs mit bizonyítani, mert a boldogság van, és nincs mit bizonyítani rajta. Mert van, mert tudjuk, hogy van. És kész. Ez egy belső, nagyon világos képzet bennünk. A képzet által létezik a boldogság? Talán igen. Isten ugyanilyen világos képzet belül. A képzet által létezik Isten? Talán igen de csak annyira lehet kétségbe vonni Istent, amennyire a boldogságot ilyen alapon. És ez egy nagyon-nagyon ez egyszerű logika. Egy nagyon egyszerű gondolkodás. Vagy egy ilyen szál, amin végig lehet menni. És valahogy ezeknek az amerikai szabadgondolkodóknak még sem sikerül. Miért? Mert ha elfogadnák mondjuk ezt a Jungi tézist, csak ezt, a boldogságról meg a meg, a, meg az Istenről, akkor ők gyakorlatilag azt éreznék, hogy besétáltak a Petrobertszon utcájába. Most már ők is a Petrobertszonnak a gesztenyéjét kaparják ki. És mivel ott is ilyen két, két kurzusról van szó, és a két kurzus az hadban áll egymással, ezért nem lehet. Nem lehet. Tehát, hogy egy, egy Nem tudom, én most mondok, egy, egy Louis C.K. nem ismerheti el azt, hogy így esetleg van ilyen, hogy Isten. Például. Nem, nem, nem, nem, nem ismerheti el. Mert ha elismeri, akkor gyakorlatilag ő ugyanolyanná vált, mint a Pet Robertson, meg ezek, a, meg ezek az ilyen elvadult, tényleg fundamentalista, ilyen, ilyen vallási őrültek. De miért? Mert őnek ki ez a képe a fejében a keresztény emberről, vagy a vallásos, vagy a hívő emberről. De miért? És hogy, hogy történhetett ez meg? Tehát hogy történt meg az, hogy Jungnak a helyére, Kárl Gustav Jungnak a helyére ez a Petrobertson benyomult, és így kilökte. És amikor ez megtörtént, akkor hogy nem szólt senki? Vagy hogy nem vette észre ezt senki? És most már, aki, hogy mondjam, ateista, mondjuk, az Petrobertsonnal vitatkozik, és nem Junggal. És a, valahogy a Jung az így, jaj, a, a, a partvonalon kívülre szorult de nem csak a Jung, mit tudja, Rudolf Steiner, vagy Hanvas Béla, vagy most azért az azért sok mindenkit tudok mondani, aki így a partvonalon kívülre szorult. És az az egész vita Istenről, vagy így Isten, vagy nem Isten, ez így, az ilyen Petrobertsonok, meg ezek között az ilyen nagyon-nagyon fanatikus, ilyen liberális szabad gondolkodók között zajlik. És mind a kettő ilyen nagyon-nagyon fizikai síkon értelmezi az Istent. Egyáltalán nem szellemi síkon, egyáltalán nem lelki síkon, egyáltalán nem, nem transzcendens síkon. Hanem mindegyik ilyen fizikai síkon. Feltámadt Jézus tényleg húsvér alakjában? Szét, szétválasztotta a tengert Mózes? Igen a fizikai térben? Vagy nem a fizikai térben? De senki se allegórikusan gondolkodik erről, senki se misztikusan gondolkodik erről. Senki se, senki se ö, értelmezi ezt az egész, egész, ö, ezt az egész történetet, mint egy allegóriát. Mi a különbség az allegória és a hazugság között? Mi a különbség a mítosz és a, és a hazugság között? Az a különbség, hogy a, az allegória az több, mint igazság. A hazugság meg kevesebb, mint igazság. Értjük ezt? Elmondom. Mi az, hogy több, mint igazság? Jó. Ö, hogy lehet valami több, mint igazság? Milyen példát tudok erre mondani? A, az, hogy az, ami a fizikai térben történik meg, mondjuk, hogy a nap keleten kell fel, és nyugaton nyugszik le, ez, ez egy tény. Kvázi igazság. Ez igaz. Ez a dolog igaz. De nem de nem olyan érvényű igazság, mint azt mondom, hogy ha, ha tiltással nevelsz hazudni tanítasz. Azt mondom neked, hogy ha tiltással nevelsz hazudni tanítasz, az, az egy nagyobb érvényű igazság, azt azért érzékeljük, mint az, hogy a nap kell kel, nyugaton nyugszik. Pedig hát mind a kettő igaz, csak az egyik az egy tény megállapítása, a másik, az egy, az egy magasabb rendű dolog egy ténynél. Több, mint egy tény. Több, mint egy tény. Egy, nagyobb, egy, egy nagyobb, nagyobb érvény, mint egy tény önmagában. És a vallás az ezen a síkon van. Az igazságon túl. Egy magasabb rendű dolog, mint az igazság. A, a tényleges történésen túl. A vallás több annál, mint hogy szétnyílt a tenger, vagy nem nyílt szét. Több annál, mint hogy Mózes tényleg vizet fakasztott abból a kurvakőből, vagy, vagy nem tette. Többennél. Több. Több. Nagyobb érvényű, több. De, a, de, a, de ezek a nonkonformisták, ezek lerántották ezt a, a fizika síkjára. Gyakorlatilag ilyen, egy ilyen vulgáris fizikai, profán dolgot csináltak a vallásból. Ahol, minden, ahol csak arról szól minden, hogy elhiszed -e, hogy tényleg ezer éve, tényleg ötezer éve teremtette Isten a világot. Tényleg elhiszed-e, hogy ötezer éve. És most meg ez tényleg hihetetlen, hogy ötezer éve, és tényleg nem hiszem el, hogy ötezer éve, és most meg erre az a válasz, hogy tehát minden hazugság. Az egész úgy hazugság, ahogy van. Hazugság. Most értjük. Azt, hogy tiltással nevez hazudni tanítasz, azt nem tudod úgy bebizonyítani, mint hogy a nap keletenkel is nyugaton nyugszik. Az hát azt nem lehet így mérni. De értjük, hogy igaz, sőt igazabb annál, mint hogy hol kell a nap, és hol fekszik. Hát ugyanerről van szó. És gyakorlatilag ez a sok butaság, a, ami a vallásnak tulajdonképpen a megcsúfolása, tulajdonképpen együgyű emberek vallása. Együgyű emberek. Hogy mondjam, kicsit olyan, mintha értelmi fogyatékosok lennének. Ezeknek az embereknek a vallása lett a vallás. És akik, akik, akik konfliktusban állnak a vallással, az ezekkel az emberekkel állnak konfliktusban, és az ezekkel az emberekkel való konfliktusukat ráprojektálják a vallásra is. És kibaszott intelligens emberek tömegesen Határozzák meg magukat nem Junghoz, meg Rudolf Steinerhez, meg Hanvas Bélához képest, hanem Petrobertsonhoz képest, meg ezekhez a szarapélinekhez képest, ezekhez a futóbolondokhoz képest. De gyakorlatilag elfogadták azt, hogy ők definiálják a vallást, hiszen ők vallásosak. És ők erre a vallás, erre a fajta vallásra mondanak nemet, erre a butaságra. És nekem ez az, ami nagyon fájdalmas. Mert gyakorlatilag azt látom, hogy a mainstreamben, ebben a diskurzusban az, amit én gondolok, vagy képviselek, vagy elfoglalok, az most már egyáltalán nincsen képviselve. Senki nem képviseli. Hanem így gyakorlatilag arról van szó, hogy vannak a fogyatékosok, meg vannak azok, akik, akik egy valamire figyelnek, hogy nehogy fogyatékosok legyenek. És ők így nem azok, tehát nekik sikerült. És ők ezek az úgynevezett szabad gondolkodók, akik a fürdővízzel együtt leeresztették a gyereket is a picsába. Az egész transzszendens. Az egész misztikumot, az egész spiritualitást, minden vallást, mindent, ami természet feletti, mindent, ami, ami szellemi, szellemi eredetű, nem csak szellemi kiterjedésű, hanem eleve szellemi eredetű. Azt ők mindent elvetettek, mindent elvetettek. Most az történt, hogy értelmes emberek saját tudattal, saját szellemmel rendelkező autonóm, értelmes emberek elkezdtek fogyatékosokkal vitatkozni, és ebben a vitában kvázi fogyatékosok lettek maguk is. Hülyék lettek idióták, akik a világnak azt a felét, amit azok, akikkel vitatkoznak, nem ismernek, ők sem. Vakok arra a világra, amit a másik kurzus nem is ismer. Nem is kommunikál. Hiszen azzal a világgal nekik sosem kellett vitatkozniuk. Nekik sosem kellett Rudolf Steinerekkel vitatkozniuk. Vagy hamvas Bélákkal vitatkozniuk. Vagy Carl Gustav Jungokkal. Nekik ezekkel a futóbolondokkal kellett vitatkozniuk. Most ez egy nagy dicsőség. Hogy elmondhatom magamról azt, hogy én meg tudtam cáfolni a szaniszló Ferenc összes hülyeségét. És ilyen módon már elmondhatom magamról, hogy nem vagyok szaniszló Ferenc. Hát ez kurva nagy dolog, gratulálok, be az meg. Hogy ez a szörnyű, hogy nem csak barátokat, meg elftársakat, meg bajtársakat kell jól választani, de ellenfeleket és szellemi riválisokat legalább ilyen igényesen kell választani. Az úgy nem elég, ha igazad van. Mert most nagyon őszinte legyek. Szerintem se ezer éve teremtette Isten a világot. Tehát most akkor ezeknek a szabad gondolkodóknak igazuk van abban, hogy, a, hogy ezek hülyék, és nem Isten nem 5000 éve teremtette a világot. De nem elég, hogy igazuk van ebben pusztán. Tehát nem elég, nem elég, hogyha egy ilyen vitában igazad van, hogyha eközben. Gyakorlatilag arra a szellemi síkra szállsz alá, ahol a legtöbb, amit elérhetsz, az az lesz, hogy igazad lesz egy fogyatékossal szemben. És az egész világot, amire az ő fogyatékossága nem terjed ki, azt meg az gyakorlatilag leárnyékolod. És gyakorlatilag ez van mindenkivel, aki ilyen kurzusokba zárja magát. Ez van mindenkivel, aki Hellinger-féle nemzetállítást folytat. A TGM-nek a világa az hova záródik be, például? Egy skinhead-nem skinhead relációba. Ahol a világ egyik fele skinhead, a másik fele nem skinhead. Holott a világ, hát bassza meg nem ez. Szerencsére teszem hozzá. A világ ennél lényegesen több, és még csak nem is ez a fő törésvonal rajta, hogy skinhead nem skinhead. Legfeljebb a nem tudom, a 80-as éveknek volt néhány éve, amikor talán ez volt, talán nem. Akkor sem akkor se volt, de mindegy. És mindenkivel ez van, aki ezekbe a kurzusokba zárja magát. Aki ilyen szektás lesz gyurcsányista lesz, vagy, vagy akár hídgyűl is lesz, vagy szientológus lesz, vagy jehova tanúja lesz, vagy, vagy, vagy ilyen bármelyik ilyen szektai bevonza, és akkor az a szekta, az a világot, a világnak a, a millióárnyalatát és milliótörés vonalát, mert a világ millió konfliktus, millió formája azt le fogja egyszerűsíteni egyetlen egy törésvonalra. A szientológusoknál ez úgy néz ki, hogy pszichiáter, nem pszichiáter, mondjuk. Ez egy törésvonal. De mindegyik ilyen szektának, hát most a, a, a, a demokratikus koalíció az is egy ilyen kurva kemény nyugger szekta. Ott, a, ott az a dilemma, hogy Orbán nem Orbán. Ott ez a, ott ez a törés vonal. De hogy az a lényeg, hogy mindegyik szekta azt hazudja neked, hogy a világ egyetlen egy konfliktusra lebut, lebutítható. Egyetlen egy nagy szembenállásra, ahol, amit meg kell nyerni. Most a Hitler ezt úgy fogalmazta meg, hogy zsidók árják. Hát az is egy ilyen eléggé elég markány szekta volt. De, mi, de mindegyik szekta a világot, a világ Millió konfliktusát egyetlen egy konfliktusra butítja le. És ez egyetlen egy Stalingrádba csúcsosodik ki, és azt a Stalingrádot kell megnyernünk. És akkor nyertünk, akkor mindent vittünk, akkor, akkor, a, akkor, akkor, a, akkor a, a fő nyereményt elvittük. De egyébként erre, erre, erre a csatára, erre soha nem kerül sor. Tehát erre a kvázi erre soha nem kerül sor. Mert ha sor kerülne, akkor onnantól kezdve, hát így vége lenne ennek a... Tehát most érted, ha nyerünk, akkor is végünk, ha vesztünk, akkor is végünk. Most, ha érted, mi történt volna, ha Hitler kiirtja az zsidókat? Hát akkor lett volna csak a Führer igazi bajban. Hát akkor mihez kezd? Mi lesz ezzel az egész mozgalommal? Hát mi lesz a nemzeti szocializmussal? Megoldotta a problémát, hát föl, föl kéne, hogy oszlassa. Meg kéne, hogy szűnjön. Már nincs egy zsidó se, innentől kezdve be kell, hogy álljon a permanens paradicsom. Tökéletes, örökké tartó, teljes körű boldogság mindenkinek. És ha ez nem történik meg, akkor mi történik? Feléled az ideológia, ami mindent megmagyaráz. Nincs boldogság? Tehát egy zsidó megmenekült. Valahol ott lesz. Meg kell keresni. De ezért nem lehet megnyerni. Tehát most így, így a, a, a, a nácik vesztettek Stalingradnál. Végül is aztán megsemmisült a izé, a harmadik birodalom. Tehát a náci eszme azért nem semmisült meg ettől. Továbbra is van, és az a mondás, hogy hát Stalingradnál ezt elbasztuk, de hát ha majd újra játsszuk, akkor majd megnyerjük. Hát, hogy így, így, nem, így sosincs vége, tehát hogy az igazi, az igazi sztálingrádra sosem kerül sor, mert ha egyszer sor kerülne, megszűnne a pszichiátria, hát a szientológiának meg kéne szűnni. És akkor mit szólna az a sok milliárdos? Azt mondaná, hogy hát akkor mostantól átrakom a pénzemet, veszek belőle, mit tudom én, olajvállalatot, vagy futballklubot, vagy érted? Tehát hogy így, így mi lenne? Végük lenne. Ezt nem lehet csinálni. Nem lehet megnyerni. Soha nem lehet megnyerni. Pont az a lényeg, egy ilyen szekta nem győzhet soha. Mert ha győz, akkor megszűnik. És persze, persze ő akar győzni, de nem megszűnni, azt mindig egy kicsit jobban akar azért. Sokat gondolkodtam azon, hogy a zsidókat miért gyűlöli a világ, e, már a Krisztus gyilkosságon kívül. Azért sok van a rovásukon, hát ez, <gül> ez a legsúlyosabb. E, és arra, hogy igazából a zsidókat azért gyűlöli a világ, mert ezt az egész kapitalizmust, tudod, ezt az ilyen adja, adom, veszem, jó kamattal megforgatom, hát izé, uzsora kamatra kiadom, aztán visszaszedem. Ezt, e, e, tehát, hogy igazából ők ezt tulajdonítják a zsidóknak. Tehát, hogy így, igazából a világ ezt a zsidóktól tanulta el. Így, ez van a mélyén ennek, hogy van ez az ilyen ősönzés. Értjük? Ami hát ugye a keresztény etikából hát nem nagyon következik, ugye? De hát a zsidóból azért csak könnyebben, mert hát ugye a Jézus Krisztus az azt mondta, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Hát ebből nehezen következik az ilyen büntetőkamat, meg Uzsora, meg ilyenek, ugye? Mit mondott Mózes? Ne őj, ne, ne lopj, ne, még belefér a büntetőkamat, kamat, nem? Ne ne kíván meg a feleségednek a pináját, vagy miét, vagy a férjed, vagy a barátod, felebarátodnak a feleségének a pináját. E, büntetőkamat az még mehet. És még e, végig olvasod az egészet, és hát így a büntetőkamat az még oké. Okay. És, e, és így végül is az a, az a köz, közvélekedés alakult ki, hogy a, hogy a, hogy a, a Világ ezt a zsidóktól tanult el, a zsidóktól les el. És, és hát ez, ez nem igaz. Hát ez nem igaz. A protestánsok találták fel a kapitalizmust. Kellemetlen tény. Max Weber a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című erről hát eléggé... Eléggé bőven elég sok példával, elég sok adattal alátámasztva tárgyalja meg ezt a témát. Úgy van ez, hogy Calvin az kitalálta azt, hogy az, hogy te, te vele neked mi lesz a sorsod, a halálod után, az már most tudva van. E, és ez erre következtetni is lehet ma, hogy neked mi lesz a sorsod a halálod után, mondta Calvin. Jó, ennek semmi közel a kereszténységhez, és a Bibliában sincs erről semmi szó. Ez, ez Calvin, Calvin önkényeskedte bele ebbe. Az, hogy te, ne, te belőled mi lesz a halálod után, pokorra jutsz, mennybe jutsz, ez azért már ebben az életben sejteni tudni lehet, és ennek vannak jelei. És ennek a jele az üzleti siker. Mondta Calvin. Bizony. Bizony. Tehát neked az a dolgod, hogy sikeres légy. És ha sikeres vagy, jogosan érezheted azt, hogy kiválasztott vagy. Hogy az Úrhoz tartozol. Hogy az Úristenhez jutsz a halálod után, mert ennek a jele az az, hogy jól profitál a céged. Na most minden, ami puritanizmus, az ebből következik. Ezek a protestánsok, ezek mind nagyon puritánok. Ők nem tudják költeni a pénzt, ők azok, akik a kapitalizmust feltalálták. Ők azok, akik a profitot nem elköltik, vagy felélik, nem elborozzák, elkurvázzák. Ezek a katolikusok. Hát meg a zsidók, persze. Eh, ő a, a protestáns nem ezt teszi, a protestáns az visszaforgatja az üzletbe. Befekteti. Ez jelenti a puritanizmus. A puritanizmus azt jelenti, hogy nem feléled, amit termelsz, mert a céged az nem a te életedet, meg a jobb közérzetedet, meg a kényelmedet, meg a fogyasztói komfortodat, meg a jólakottságodat és a kényelmedet szolgálja hanem a te kiválasztottság tudatodat szolgálja. A te tulajdonképpen nem is szolgál semmit, csak jól jelzi, hogy mi lesz a sorsod a túlvilágon. Tehát, hogyha te sikeres vagy és sikeres a céged, akkor te kiválasztottnak érezheted magad, az úrhoz tartozónak érezheted magad, mondta Calvin. Most én az, az, őszintén azt gondolom, hogy ez a legnagyobb az emberség, amit a kereszténységgel elkövettek. Valaha. Ez a legnagyobb az emberség, és a legnagyobb. Hogy mondjam, a, leg, a, a legnagyobb Krisztus hamisítás. A legnagyobb a büntény, legnagyobb amit valaha a kereszténység rovására elkövettek. Gyakorlatilag ebből született a kapitalizmus. A protestáns embernek nem arra való a pénz, hogy abból ő jobban éljen. A protestáns embernek arra való a pénz, hogy még sikeresebb legyen a cége. Hogy befektesse, visszaforgassa, vagy a termelésbe, a minőségbe, mennyiségbe, de leginkább a marketingbe. Erről van szó. Ö, és hát ahol ez, ahol ez elterjedt, például Svájcban, például a Német Alföldön, vagy Angliában, mindenhol volt egy nagyon-nagyon markáns katolikus protestáns ellentét. Például Svájc az... az kevesen tudják, de az, az vallási alapon szerveződött meg. Ugye Svájc az egy háromnyelvű ország. Van egy olasz svájc, van egy francia svájc és van egy német svájc. Mi a közös bennük? Az, hogy ők kálvinisták. Ettől svájciak. Valaki attól svájci, hogy kálvinista. Mit jelent az, hogy svájci? Olyan olasz, aki nem katolikus. Olyan német, aki nem katolikus. Te hívhatod is. Nem katolikus. Olyan francia, aki nem katolikus. Ugyanez a helyzet Belgiummal. Volt egy protestáns német alföld, és volt egy katolikus német alföld. A protestáns német alföld lett Hollandia, a katolikus német alföld lett Belgium. Belgiumban is vannak flamandok, vallonok, meg vannak németek. De ők, azok a flamandok, azok a vallonok és azok a németek, akik katolikusok. Ugye, Svájc, az délen van. Ott, ott, ott a Svájcban élő olaszok, németek és, és franciák, azok egy katolikus tengerben vannak. De ők attól svájciak, hogy ők kalvinisták. Ezek, ezek, ezek a nemzetek, ezek vallási alapon szerveződtek meg. Na most északon pont fordítva van. A német alföldön, ott az egész környéken nagyon-nagyon sok a katolikus, nagyon sok a protestáns. Tehát ott fönt sokkal több a protestáns. De Belgium az a katolikus német alföld. És a francia, az ottani vallon, az ottani flamand, az az a holland, aki katolikus, tehát nem holland, hanem belga. Flamand. Értjük? Na most Angliában is megvolt ugyanez, csak Angliában a katolikus egyház az ugye anglikán lett, de ettől még ez a törésvonal, a protestánsok és az új katolikusok, hívjuk úgy, hogy az anglikánok azok mondjuk ilyen új katolikusok, mert hogy igazán az anglikán az nem protestáns, mert ott az ilyen túl sok reform nem volt, igazából olyanok maradtak, mint a katolikusok, csak hát nem a pápa, hanem a királya, vagy a aktuális királynő, az egyházfő. De valójában tehát nincs nagyon nagy különbség a katolicizmushoz képest. És ott is ő, ők is törekedtek egy ilyen protestáns régiónak a kialakítására, csak hát azt ott nem lehetett, mert ott egy nagyon keményen üldözték őket, és ennek lett a következménye az, hogy ezek a protestánsok, ezek fogták magukat, felszálltak a Mayflowerre, meg az ehhez hasonló hajókra, és kihajóztak Amerikába. És ott alapítatták meg azt az országot, ezek a neoprotestánsok. Belőlük lett ez az Egyesült Államok. De ez a protestáns etika, amiről a Max Weber ír, amit a Calvin kitalált, az ezekkel az angliai neoprotestánsokkal, baptistákkal, adventistákkal, meg pünkösdistákkal, meg unitáriusokkal, ezekkel hajózott át, Európából Amerikába, és Amerikában ezek alapították meg az ottani Egyesült Államokat. Azt kell tudni, hogy az Egyesült Államok az tulajdonképpen egy félkontinensnyi Svájc. Vagy egy félkontinensnyi Hollandia. Na most, hogyha azt látjuk, hogy ez az angol világ, mert ebből lett a globalizáció, tehát ez globalizálódott. Ez a protestáns etika lett a világrend. Ez lett a világ közös nyelve. Ez hozta létre a multinacionális működést, ez hozta létre a tőzsdéket, ez hozta létre a világgazdaságot. Ez hozta létre azt a, azt a multinacionális kapitalizmust, azt a, azt a világrendet, amiben ma élünk. Ezt tulajdonképpen ezek a protestánsok hozták létre. És mindegyikükben ott volt a a késztetés, hogy bebizonyítsa, hogy ő a mennyországba fog kerülni a halála után, tehát a cége jól pörög. Ez, ez volt az alapja ennek a versenynek. Tehát annak a versenynek, ami most már, a, most már erről persze ez, a, ez az egész teológiai máz lemállott. És most már nem maradt semmi más, mint a nyers önzés, és egymás szemének a kikaparása az 5%-nyi osztalékért. Tehát most már csak ez van, de a mélyén, az alapjainál ennek a működésnek ez volt. Hogy, hogy az úrhoz tartozom, vagy nem tartozom. És ezt a profittal tudom igazolni. Azzal, hogy a cégem jól pörög, azzal tudom igazolni, hogy lenyomom a, a rivális céget. És hogy sikeres a vállalkozásom. Hogy igazából ez volt az alapja ennek. Ez volt a gyökere. És most azt látjuk, hogy, hogy a puritanizmus az ugye megszűnt, a helyére létrejöttek ezek az offshore cégek. Már, már, nem, már nem azért forgatom vissza a cégembe a profitot, mert bizonyítani akarok valamit magamról, meg az Istenről, a világnak, meg magamnak, meg az Istennek. Hanem most már csak azért, azért pörgetem a cégemet, mert... Már eltanultam a nagyapámtól, meg a dédapámtól, meg most már sok generációta ezt csináltuk, ezt így kell csinálni, és rajtam van ez a nyomás, hogy bassza meg, most elbaszom az örökséget? Vagy mi van? Ezt kell csinálni, így kell csinálni. Így. Tehát valójában ennek, ennek a, a kényszeres felhalmozásnak, meg ennek, a, ennek az önzésnek, és ennek a, ennek a szemellenzős világ, elrohasztásnak és elfogyasztásnak, ennek teológiai alapjai vannak. A kálvini teológiában. És most arra nem maradt semmi más, csak a puszta rituálé. Csak a rituálé. Már csak a hajsza, már csak a másik szemének a kikaparása, már nincs mögötte ez a ez a teológiai felhatalmazás, vagy ez az ideológia, hanem megmaradt a nyers önzés, és az egész így fellett ruházva a, a struggle for life-nak a szellemével. Az egésznek, a Calvinnak a helyére belett emelve Darwin, és az egész most már csak arról szól, hogy nem a túlvilágon vagyok kiválasztott, ha az én cégem a jobb, hanem ezen a világon vagyok kiválasztott az meg. A túlvilágról most már nincsen szó. Csak a kiválasztottságról, arról van. De hogy valójában volt ennek egy szellemi alapja, amit ez elvesztett? Persze az is egy elég gyalázatos szellemi alap volt, de legalább valamiféle szellemi alap, valamiféle kapcsolódási kísérlet a transzendenshez. És aztán kiürült, és aztán széthullott. És arra már nincsen semmi, csak egy ilyen, egy ilyen bélpoklosság. Egy ilyen korlátot nem ismerő fogyasztási, felhalmozási hisztéria. És mindenki cégvezetőként működik, és mindenki cégvezetőként gondolkodik. Mindenki. Tehát a legutolsó, nem tudom én, csórómelós, az is úgy gondol magára, hogy így osztani-szorozni kell, jobban kell járni, többet, izé, máról holnapra, többet. Föl kell halmozni, többet kell, fel kell, tehát Ami hol logikus? De most komolyan? Miért logikusabb a sosem elég, mint az elég? Mert a Calvin ennek adott egy ilyen hazug ideológiát. Most ez a hazug ideológia már leomlott, és maradt ez a, ez a kényszeres, tanult bélpoklosság. Hogy nem elég. Nem elég, mert nem elég. És ezt most már egymástól tanuljuk el. Ránézel a másikra, látod, hogy neki is elég, és azt érzed, hogy úristen, ha nekem elég, lemaradok. Tehát miről maradsz le, bazd meg? De az egész versenyt lefújtuk már. De még mindig zajlik ez az egész. Tehát már... Már senki se gondolja komolyan, hogy az Istennél, nem tudom én, a Mennyországban ma jobb helyre kerül az, akinek a cége nem tudom én, 5%-kal többet profitált az előző évben. De mégis mindenki így, így viselkedik, és így működik, ahogy a kálvin ezt kitalálta, meg így elmagyarázta. Tehát ugyanez a működés zajlik, de már senki se hisz benne, de csinálja. Jön az egész, mint egy... mint egy... Egy ilyen rituálé. Mint egy haláltánc. Mint egy haláltánc, ahol senki se érti, hogy mit miért csinál, de csinálja, mert így van valami, van valami tanult emlék arról, hogy most melyik lépés jön. És a következmények ezért beláthatatlanok. Mert aki csinálja, az nem tudatosan csinálja. Nem tudattalanul csinálja. Nem is csinálja. Történik vele. Megtörténik vele az, amit nem tudom én 500 évvel azelőtt az, a, a dédapja vagy ükapja elkezdett még csinálni. Az most már így zajlik. Egy egyik nemzedék a másiknak átadja ezt. Mint hogyha érték volna, vagy mint hogyha volna, vagy mint hogyha, mint hogyha ez, egy, ez, ez, ez egy örökség volna. Hogy nincs elég. Hogy sosincs elég. Igen, ez most már a fogyasztásra vezeti az ember, de a Calvin idején ez nem így volt. Hát, a fogyasztás, hát igazából a fogyasztás az, ami a, a fogyasztói komfort az, ami benyomult a kálvini teológia helyére. De, de az az igazság, hogy egy bizonyos szinten túl már ez sem se működik. Hát könyörgöm, mindenünk megvan. Már mindenünk megvan. De a viszketegség az megmaradt. Mint a bőrbaj. Tehát a, már mindenünk már, már, már kurva kényelmesen élünk. Már elég nagy a tévé. Már eléggé, eléggé egzotikus anyaralás, nem? Nem, hát hogy lenne eléggé? Hát sosem eléggé. Hát ez itt a probléma, hogy ö, persze mindig lehet azt mondani, hogy hát a fogyasztási komfort az így, egy, egy ilyen fontos szempont, de hát ennek sosem lesz így vége. És a bolygó az egy zárt rendszer előbb fogy el, mint, a, mint a te vágyaid a nagyobb tévére, az higgyed el. Úgyhogy erről van itt szó. Hát a, a zsidókat, azokat a hollandok, a svájciak meg az angol szászok helyett gyűlöli a világ. Ezért, ez az igazság. Ezért a kibaszott tönzésért, ezért a kibaszott megszállottságért, ezért a felhalmozásért. Ez az igazság. Kálvint kellett volna arcon fejelni még ideje korán. Ez volt az apu azért tiszik, mert te sírsz rendezvény erre a hétre. Jövő szerdán találkozunk újra. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok, jó éjszakát!